Vama, tako da nemojte onda reći da vam nisam rekao Juče smo govorili, počeli smo govoriti o križu S obzirom da tu ima dosta nesuglasica ne krivih spoznaja vezano za ono što je napravio i zašto Pa onda mi je namjera govoriti nekoliko dana o tome, to je centralna ideja Cijelog seminara. Znači, zove se seminar kako primiti iscjeljenje od Isusa Krista, Odgovor je da primite Isusa Krista. Tako da prvo treba vidjeti što je on napravio, zašto je on napravio, kako se to odnosi prema svima nama ili što mi imamo ili nemamo od toga i onda kako to primiti. Tako da nakon križa ide dio koji se zove vjera koja prisvaja. Znači, on je nešto napravio i On je nama nešto uručio. Preciznije reći, Bog Otac u njemu. I onda mi imamo nešto što je na papiru naše. I mi sad to trebamo prisvojiti. Nažalost, većina ljudi to nije prisvojila. To jest, ili ne znaju da to mogu prisvojiti i to pripada. Ili ne znaju kako prisvojiti. Tako da se tu događa jedna prilična tragedija, jel tako? Znači, ima jedna priča priča ja mislim da je to bio Spurgeon on je poznati protestantski sluga Boži bio u posjeti kod jedne žene i ona je bila na samrti ležala u krevetu on je valjda došao dati posljednju pomast ili kako god nešto je došao na tu temu breveći i onda je dok je bio kod nje vidio na zidu uokviren ovako neki, neki dokument I on je nju pitao je može pogledat taj dokument što je to Ona je rekla da je to njezina gazdarica njoj dala u poklon I njoj je bilo jako drago, ona je to okvirila. Ona je bila dugo godina sluškinja kod jedne plemkinje I kad je ova odlazila u penziju, ona je njoj dala taj neki papir I ona je bila nepismena žena i ona je to tako fino uokvirila, bilo je drago Ne? I on je rekao može to ispitati i ona je rekla da može samo da ju vrati. On je to dao stručnjak, ovaj to pregledao i zaključio je, to jest obavijestio ga je da je to ostavština. Ona je njoj ostavila veliko imanje i puno novaca. Znači, žena je do kraja života imala imanje i puno novaca, a umrla je gladna i siromašna u nekoj stračari sama. I to je nažalost, evo nažalost je to sudbina mnogih u kršćanskom svijetu. Krist je umro i njegova smrt je zapečatila Novi savez, Oporučno pismo se to inače zove To se man Hebraj 9.16.17 pa do kraja Govori o tome kako je smrt oporučitelja Ono što aktivira oporučno pismo U tom oporučnom pismu Mi imamo svaku potrebu Namireno od strane našeg Boga oca I to se zove blagoslov Mi ćemo danas govoriti o blagoslovu I prokletstvu Ja ću vam Ra, na razumljiv način objasniti što je blagoslava, što je proklesto. Znači najjednostavnije je razumjeti blagoslovna, mirena potreba. Ili ti ga blagodati koje uživa postojanje, koje je unutar Božjeg reda i u kontaktu sa Bogom. Ono je blagoslovljeno. Hoće reći, može stalno primati od njega u, u potrebnoj ili sve većoj mjeri svih pet blagoslava. Oni su božanski, duhovni, prirodni, materijalni i fizički. On nama želi blagoslove u svakoj sferi. I pismo kaže, to su Efežani 1.3, da je On nama u Kristu Isusu dao svaki blagoslov u duhu. Znači On je nama dao, već dao, to je već uručeno. Prema tome što se njega tiče, On je svoj napravio. Na nama je to spoznat i prisvojit i uživat dostojno toga što hoće reći o zahvalnosti. Zato Pavle kad počinje u Efežanima, to možemo pročitati Tako počinju Efežani, on kaže ovako Hvala Bogu Neka bude hvaljen Bog, Otac našeg gospodara Isusa Krista, On nas blagoslovi Ovo čitam da bi znali da je to Otac i da bi razumijeli temeljni odnos On Otac, mi djeca Božja Otac nama želi dat sve, ne nešto on nam želi dati cijelog sebe I on je ispravio grešku koju smo napravili Tako da nam je u Kristu ponudio ruku pomirenja I ako prihvatimo tu ruku pomirenja I razumijemo što znači ta ruka pomirenja Mi se vraćamo u odnos s njime Ulazimo ponovo u Božju obitelj Dobijamo ključ od špajze I možemo uživati sve ono što je on za nas pripremio iz početka Luka 15.31 Sine moje, sve moje je i tvoje. Znači, Bog je ljubav i naš otac. Svaki čovjek zna koji je roditelj iz bilo koje ljubavi da ima, da želi svoje djeci najbolje. Taj mali atom dobrote i očinske ljubavi ili majčinske, on dobija od njega. Od velikog roditelja. Znači, on nas blagoslovi svakim blagoslovom. Duha u nebesima, u Kristu Isusu. To je u prošlom vremenu. Nije On će nas blagosloviti, To je već napravljeno. Riječ Božja u prošlom vremenu govori o blagoslovema. Oni nisu obećani nego uručeni. Ali stoji obećanje, ako tražimo na pravi način i ispunimo uvjete koji su vezani uz to, onda ćemo mi to prisvojiti. Tako da jednim dijelom po ovom, na ovom seminaru i po putu, ja onda objašnjavam i te uvjete Juče smo govorili znači, o tome da Krist Isus na križu Nudi promjenu prirode I sa time novi život I sa novim životom nove mogućnosti u duhu Po njemu I onda sam objasnio što znači biti u Kristu, što znači biti van Krista u njemu imamo život, duhovni život, zove se vječni život, mimo njega imamo ono što pismo zove duhovna smrt. To znači priroda koja je odvojena od Boga čini prohtjeve svoje volje koje nisu Boži i živo u jednom stanju koje je nezadovoljavajuće. Ljudi uglavnom ne znaju da su u takvom stanju. Ne znaju koliko propuštaju. Znači o tome smo govorili juče, danas je slično tome, samo današnja tema su blagoslove i prokletstva. Znači, blagoslov bi bilo namirena potreba ili svaka naša potreba namirena, a prokletstvu bi bilo oskudica ili naše nenamirene potrebe. Jedno je posljedica, ako smo unutar Božjeg reda i živimo po Božoj volji, sjedinjeni s njime, a drugo je, ako smo van Božjeg reda, ne živimo po njegovoj volji i odvojeni smo od njega. Ponovljeni zakon 28, nabraja ta prokledstva i blagoslove. Glavna prokledstva su dakle ta duhovna smrt, i smo pričali o toj duhovnoj smrti i da nam je Krist ponudio život. Ne bilo koji život, nego božanski život. Čovjek kaže, pa ja nisam niko gubio, nisam ništa ukrao, ja nisam loš. Mi ne pričamo o tome. Pričamo o jednoj kvaliteti života koja je pokazana u Kristu Isusu, božanskog života, punina života. Tako da On za početak nudi prijelaz iz smrti u život. To je Ivan 5.24, kaže da mi prelazimo iz smrti u život kad primimo ono što je Isus Krist napravio za sve nas na križu. Sljedeći taj blagoslov ili proklestvo o kojem govori ponovljeni zakon, a ovo naglašavam zato što pismo kaže da je u Kristu koji je postao prokletstvo namjesto nas, Nama dostupan blagoslov u Kristu Krist Isus je išao na križ zbog nas I u njemu se događa božanska izmjena Znači zamislite križ I s jedne strane zamislite ljude koji su odvojeni od Boga I s druge strane zamislite Boga I On nas želi k sebi pre, pre, prebaciti Ponovo nas želi povesti k sebi Ponovo nas želi u zajedništvu sa sobom i on, znači, u Kristu Isusu nudi izmjenu. Nudi izmjenu ovog stanja odvojenosti koje se zove prokletstvo, da bi nam dao sve blagoslove koji su dostupni u njemu. Zašto je Krist bitan? Zato što on dokida grijeh. Grijeh je ono što odvaja stvorenje od Boga. I onda smo jučer govorili kako je taj grijeh došao u svijet i na koji način ga je čovjek opet aktivirao sebe. To je prvi veliki blagoslov. Drugi veliki blagoslov koji je povezan, mi ćemo ga danas proći kad budemo ovo prolazile, jest bolest. To najviše ljude zanima. Zašto? Zato što većina ljudi nisu duhovne. I onda njih zanima ono što mogu opipat, ono što mogu osjetit. I onda njih uglavnom boli posljedica grijeha, a to su bolesti i razne, i razne muke i nevolje u svijetu. Oni ne znaju da su to posljedice puno većeg problema. Ali stvari su tako napravljene da se unutarnji problem nakon nešto vremena počne očetovati kao vanjski problem. Bolest je posljedica dubljeg problema, a zove se grijeh, ili ti ga kršenje reda. Prema tome, drugi blagoslov koji je jako ljudima zanimljiv, mi ćemo ih više proći, ali ovo, ovo je ono što je najzanimljivije. Jest da je krist uzeo na sebe Ne samo uzrok problema Nego i posljedicu problema I kaznu za problem Ima jedna riječ na hebrejskom koja to pokriva zove se avon To vam je u Izaiji 53.6 A on ili gospod je svalio na nje Bezakonje na sviju Tu se riječ ne može dobro prevesti jednom riječu To je avon Avon znači grijeh kazna za grijeh i posljedica grijeha, sve je Krist uzeo na sebe. Zašto? Da skine s nas da mi to ne moramo nositi. Znači na križu se nudi izmjena, nudi se izmjena život ili smrt za život. On nudi život za smrt, on je uzeo našu smrt da mi možemo živjeti. Nudi se blagoslov za prokletstvo. On je uzeo sve posljedice kršenja reda, odvajanja od Boga, koje se zovu prokletstva, da bi nam, dokinuvši u sebi prokletstva, mogao dati svaki Boži blagoslov. Njih, zato što broj sedam uključuje sve to i potpuno, smještamo u sedam blagoslova. Ima ih više, ali oni su generalni blagoslove. To se nudi u Kristu Isusu. Još jedan blagoslovi prokletstvo Govori o tome ponovljeni zakon Znači to vam je ponovljeni zakon 28, 47 i 48 Jer nisi htio služiti gospodu Bogu svome U radosti, u svem obilju Služit svojim neprijateljima U golotinji, oskodici i neimaštenje svake vrste On nama ne želi da smo mi kratki Da nemamo da nam uvijek fali. On želi, kako pismo kaže, da imamo uvijek svakda u svakoj prilici za sebe i za svako dobro djelo To su drugi korinčani 9.8. Isto tako kaže da je blaženije davat nego primat. To su dijela 20.35. Prema tome on svojoj djeci želi najbolje. I svatko od vas ili od nas zna koliko je bolje davat koliko je sretniji kad ima nekome nešto dati, je li tako? Znači, on svojoj djeci želi najbolje I to je dostupno, ako vrijeme dozvoli Ja ću vam izložiti po pismo na koji način se ulazi u pobjedu Što se tiče financija, na koji način je to nama omogućeno Ako ne, zainteresiranima ću onda to sigurno dati u pisanom obliku ali to je jedna od stvari koje su također uključene u blagoslov i prokletstvo Znači, pismo kaže, to su Galačani 3.13 Da nas je Krist iskupio od prokletstva zakona Otkupio, hoće reći da je platio da mi možemo biti oslobođeni toga On je to platio svojom krvlju, znači skupo Da bi na nas, tamo kaže pogane, pogane su svi koji nisu židovi da bi na nas mogao doći blagoslov Znači uočite izmjenu na križu Juče smo govorili o životu i smrti Ne o fizičkom životu i fizičkoj smrti Nego duhovnom životu I duševnoj ili duhovnoj smrti O prirodi stvorenja Danas sam mislio naglasiti drugu važnu stvar, ona je sveobuhvatna. Da vidite što nam se nudi ili što ljudi propuštaju kad su van Krista Isusa. Ovo je kad si u Kristu Isusu. Mnogi misle da su u Kristu Isusu, a nisu. Pismo jasno ukazuje što znači biti u Kristu Isusu i to ćemo govoriti kad bude dan o ljubavi i zajedništvu. Jer mi smo pozvani na zajedništvo s njime. Na zajedništvo. Mi smo pozvani da budemo s njime jedan duh. Jedan duh. To su prvi korijenčani 6.17. Ko se s gospodinom pripoji, on je jedan duh. Znači jedno s njime. Mi smo pozvani da idemo kroz život zajedno s njime. Da radimo sve zajedno kao suradnice. I kao takvi, normalno da On želi od nas da možemo puno napraviti, a ne malo Normalno da On želi da budemo u snazi i u svjetlu Da možemo druge privoditi svjetlu, u snazi, je li tako? Znači, Galačanima 3.13 kažu da nas je Krist otkupio od prokletstva zakona To važi za crkvu, za sve ljude nema veze što on to piše pojedinačnoj crkvi, tamo, to duh Boži piše svima vjernima u Kristu Isusu, tako Pavle počinje svoj poslanice. To znači da se mi nalazimo na sredini, ispred nas je križ ili vrata, kako god hoćete, i s jedne strane su prokletstva, a s druge strane su blagoslove. I mi bi trebali vidjeti koja su to prokletstva i koji su to blagoslove, da bi znali disma. smo. Je li mi uživamo ono što je naše u Kristu Isusu ili smo mi možda van toga? I ako smo van toga, zašto smo van toga? Ja mislim da niko ne želi živjeti u prokljestvu, ali tako? Primjerice, evo kad smo već spomenuli te financije. Ljudi će reći to tako mora biti. To ja moram ponizno trpjeti, ali pismo ne kaže tako. I ako ti netko objasni da ti po pismu ne bi treba biti u tome, da imaš drugačija prava i povlastice, onda vjerojatno čovjek ne bi htio reći sebi, pa čuj, meni je okej, okay, živjeti u prokledstvu. Jer siromaštvo i oskudica je prokledstvo zakona. Tako piše, to vam ja nisam izmislio. A pismo kaže da nas je Krist otkupio od prokledstva zakona da bi došao na nas blagoslov. A blagoslovlje, ovo puno ljudi isto brka, to sam vam rekao, to vam je to sedmo pitanje Što ćeš ti prijatelju napravit kad ti on da blagoslov? Da možeš radosno služit gospodu u svem obilju Pazi ovo, ja mu služim radosno i ja imam uvijek zadat. I to tako od kad sam krenuo s njime, nikad mi do sad nije falilo, a sve raste u svakom pogledu, a ja nemam nikakav izvor prihoda i nikakvo osiguranje. Mora biti onda da je to istina, je li tako? Mora biti. Ili vi mislite da on voli mene više nego vas? To ne bi bilo po pismu. To smo već ponovili recimo u djelima 10 34 Petar kaže sad vidim da Bog nije prestran hoće reći svih voli isto to piše u Rimljanima 2 11 Bog uzmite se tu, dok još ovog ima zbog navigacije ovih ovih velikih ovih papira e, to o tome ćemo danas pričati pa Poštovanje tako Znači, ja bih vam danas, e, naravno, ja bih vam danas prije svega htio dati generalnu ideju, evo ima tamo još jedna stolica, generalnu ideju kao i juče, generalnu ideju, a ta je da se u Kristu Isusu nudi jedan novi život i što to znači? Danas bi vam htio generalno dati ideju da postoje blagoslovi i prokletstva i ukazati vam što pismo govori, ne što ja govorim o tome koji su to blagoslovi i što se nudi onima koji su u Kristu Isusu ili ti ga koji su po vjeri u Krista ili ono što Bog Otac napravi u Kristu primili ono što on nama vrlo rado želi dati. Ti su njegova djeca tako nova stvorenja U Božjoj svobitelji I on njima to prepada Jer Ovo vam je jako jednostavno za oslikat Ali praktično to kao Da se nas ne tiče jel tako? Mene se osobno tiče Ako on meni kaže da ja mogu imati nešto A meni se sviđa to ja ide, Odo ja po to Ja vam moram odmah reći što mene zanima Ja vam moram odmareš reći Znači sedmi blagoslov tu ćete vidjet Zove se Jehova ili Jahve Nisi Gospod je moja pobjeda Mene ne zanima pobjeda da bi onda moga ići po ulici mahat sa zastavom kak sam pobjeda. Mene zanima pobjeda kad vidim majku koja na koljenima stoji i plaće u očaju. Jer je sin, Juri, iz jednog kraja sobe na drugi kraj, nikoga ne može smiri, hoće skočiti pro, kroz prozor. Kad ga stavi u ludnicu, mentalnu bolnicu, oni mu nemaju što dati nego ga zavežu za krevet i napikaju ga s nekcijama, baci ga u nesvijest i to im je jedino rješenje. Mene vam tu zanima pobjeda. Da li ja imam pobjedu u toj situaciji? To vam nije prazna priča, to vam je ili radi ili ne radi. Ili je Isus ozbiljno mislio kad je rekao dao sam vam vlast. Na svim zlodosima To je Luka 9.1 i Matej 10.1 Dao sam vlast da gazite po svim zmijama i škorpionima Ne misli na zmije i škorpione I po svoj sili neprijateljevo i ništa vam neće naudit Mene zanima, to radi praktično I to bi trebalo i vas zanima O tome je kršćanstvo život ne doktrina teologija Nešto tamo negdje u nekoj knjizi To je život Od kada otvoriš oči dok ih ne zatvoriš I u toku noći kad se probudiš Mene zanima, ja kad sam se sinoć probudio, ja sam molio za jednu ženu koja ima rak. Mene zanima da li je moja moletva uslišena, da li radi taj Ivan 16, 23, 24 ili bilo koje od ovih obećanja koja smo mi uče govorili. Mene zanima li to radi, a to bi moglo i vas zanimati. Mi pričamo o tome. Ja sam, Lopov je došao ukrast, ubit i uništiti a ja sam došao da imate život i da ga imate u izobilju. Jer ja živim To je Ivan 10.10 10, Jer ja živim i vi ćete također živjet Ivan 14.19 Znači nama se nudi život Životi od jutra do navečer Sve što ti se događa i oko tebe Blagoslovi su punina života Stvorenja ili bića Ili Božjeg djeteta Koji živi u sjedinjenju s Bogom Koji živi u Kristu i Kristu njemu Ili u kojem živi Krist Po vječnom Božjem duhu Nada slave Kristu nama i što ja imam od toga? Znači na križu se nešto dogodilo i Sveto pismo je legalni dokument o tome. To se već dogodilo, postoji zapis, krv je prolivena, kaže potpisano je krvlju. Novi savez je potpisan krvj, bolji savez, bolja obećanja, bolji svećenik, jel tako? I sad ono što treba svih zanimati. Što ja imamo tog? kako to utječe na moju kvalitetu života sad o tome vam je ta knjiga to šte Marija bila milosti puna nema vi ništa toga ako niste milosti pune ja, možete biti Marija je bila milosti puna to se možete kladiti ali nema te vi ništa od toga Jel me pratite znači mi pričamo o životu o životu u božanskoj sferi Blagoslovljenu Blagoslovljen sa blagoslovima Ili o životu U jednoj svjetovnoj sferi Čovjeka koji je zavezan A da ni ne zna I živi na jednom nivou Koji se jedva može nazva Dostojnim ljudskog postojanja Jedva I to možete vidjeti oko sebe Ovdje se nudi promjena tog stanja Ovdje se nudi pobjeda Prema tome, ili to laže, zato sam vam podijelio te papire, tu kaže da Bog nikad ne laže. Tu kaže da je njegova riječ istina, je li tako? Tu kaže da on vjeran ispuni svako svoje obećanje, je tako? Da nije kao čovjek da bi rekao pa onda porekao. Meni malo vruće da ja se sprečam. Da je on čovjek pa da bi rekao pa onda porekao. Ne, piše što god je rekao, sve će se ispuniti. I to je dokazao Mojsiju, cijelom Izraelu, a kaže još više vama koji ste u Kristu Isusu, djeca Bože. Znači, da li je ovo, zato sam ja jutros, inače, ovo nisam do sad radio. Jutros kad sam ušao ovo, onda sam dobio da vam ovo stavim na papir. Da ne bi mislili da vam ja to pričam iz svoje glave. Ovo vam je iz svetog pisma. Ja sam vam stavio na papir što pismo kaže da svima nama pripada. Ili laže i možete s njim obrisati guzicu. Onda vam je bolje čitati bajke Jer nema toliko krvi i ružnih stvari u njima Koje većina ljudi ne razumije. je li tako? Koja onda razlika? Ako su to bajke, onda nemaš razloga to čitati, Onda to slovo na papiru ne vredi niš Onda je to laž Svaka laž treba bi bac, bačena u smeće Je tako? Ako ne vjerujete u svjedočanstvo Koje je Bog dao svom sinu 1. Ivanova 5.10 Onda ga činite lažcem a kako vjer, znamo da vjerujemo jer se ponašamo kao da vjerujemo To je zgovorimo, mislimo i djelujemo kao da je to istina <clears throat> Prema tome idemo po redu pa gdje će nas to dovesti Evo, Ja sam to izvadio tu pa ćemo vidjeti kako će nas dovesti znači, Ja sam vam zapisao da su to blagoslovi, to je naša prava i povlastice u Kristu. Onda ovaj citat iz Efežana 1.3 ja bih htio da uočite dvije stvari. Prvo da je to u prošlom vremenu i drugo da govori sve, svaki, sve i svaki, svakim. U njemu imamo sve i svaki blagoslov. To znači da što god nam ikad bude trebalo, da nam doista treba da je već namireno u njemu. Svaka iskrena, stvarna potreba naše duše je namirena u Kristu Isusu. I ovo nije teško razumjeti Ako se samo stavite u situaciju oca ili roditelja Vi hoćete u skladu s vašim mogućnostima Dat vašem djetetu sve Je li tako? I za razliku od njega Vaše su ili naše mogućnosti ograničene Ali njegove mogućnosti nisu ograničene On je sve moguće Ili ti ga njemu ništa nije nemoguće Prema tome on je ovo u stanju ostvariti Pustite njega i njegovu stranu. Priče uvijek je greška na našoj strani. I ja vam sad mislim ukazati koji su to blagoslovi i što oni praktično znače da bi vi mogli sebe preispitati, ako ste kršćani ili ako pretendirate biti kršćani, da znate di ste u odnosu na blagoslove i broj dva, ako još niste, da znate što vam se nudi u Kristu pa se možete ispitati inače jer se u Kristu nudi znači svaki blagoslov. Broj jedan, ja sam po redu složio kako bi se trebalo očitovati jer tako biće, rekli smo juče je odvojeno od Boga zbog grijeha i ono je pritisnuto krivnjom grijeha. Jako je lako razumljivo opet u svjetovnom pogledu dostupno vidjeti da čovjek koji je u nekom grijehu, on ne spava mirno i nije mu baš u glavi sve okej, okay, jel' tako? Recimo, ako je stvarno kriv nešto pred državom, on ne šeta slobodno po cesti. Još ako ga porezna uprava, goni i ovrha mu je na, vrat, na vratu, on neće mirno spavati, jel' tako? Kako je on taj problem riješio? On je riješio taj problem da je uzeo sav naš dug na sebe. Obično ljudi misle svoje probleme riješiti tako da će one stvari promijeniti i oni će uložiti napor i onda će oni nešto riješiti, ali ne ide na taj način. Nešto se malo može popraviti, ali ne sve. Ali Bog je pokazao svoju pravednost u pravo vrijeme i onda je u Kristu Isusu on ponudio drugo rješenje, a to je da je on na križu uzeo sve grijehe čovečanstva prošle i buduće i sadašnje i da je on okajao za njih, prema tome on je ukinuo u sebi, ili dokinuo i grijeh, ono što nas muči i posljedice grijeha, čega je rezultat da mi možemo ako primimo ono što on napravio za nas o čemu nas pismo obavještava, imat totalno očišćenje od grijeha i posljedica koje su došle kao i onog što dolazi kao posljedaje, a to je krivnja i nečista savjest. I to se zove pravda ili pravednost ili bit opravdan pred Bogom i to vam je prvi blagoslov. Drugim korinčanima 5.21 njega koji ne okusi grijeha bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost božja u njemu znači kres koji nije počinio grijeha niti mu usta laži izustila on je sebe ponudio po vječnom duhu kao žrtvu okajnicu i bog otac je prehvatio tu žrtvu i iz ljubave prema nama a zbog ljubavi Kristove, On je dokinuo grijeh protiv ljubave I to je milost Čisti dar Zato se zove dar pravednosti To znači da cijelokupno nasljeđe Cijelokupna kriva ljudska priroda Sa svim postjedicama koje dolaze iz te ljudske prirode Bivaju dokinuti u Hristu Isusu Kad vi prihvatite što je on napravio u vjeri U ono što Sveto pismo govori o tome to je prvi blagoslov Ja vam moram reći u mom slučaju da to doista radi Vjerovatno znate da ima puno takvih slučajeva u svijetu Ali ja mogu, ja mogu reći u svom slučaju što to, što to znači To znači da osoba koja nije mogla spavat mirno Koja je bila opterečena svime svačime Koja je imala veliki nemir u duši Koja je živjela krivo u Kristu Isusu ima oslobođenje I doživa oslobođenje od svega toga Ja vam spavam ko bebica A ne bi treba Ja sam miran po cijeli dan Ja ne samo da sam miran Nego mene ništa ni muči niti se sjećam toga Ja vidim sve ljubičasto i naranđasto U Kristu Isusu Ne nekim svojim zaslugama Pismo kaže Da smo mi pravednost Božja u njemu Jer On se nama smilovao I On nam je u Kristu Isusu Ponudio proštenje Akcija je na njegovoj strane Ne da smo mi ljubili Boga Nego on ljubio nas I onda nam je u Kristu Ponudio oslobođenje To je broj jedna Ne samo oslobođenje Nego novi život O čemu smo jučera govorili Jer to nije samo oslobođenje Od štetnih posljedica Ili ti ga onog što nas Naša priroda nagoni učiniti Nego od te prirode On nam daje novi život on nas na novo stvara u Kristu Isusu. Mi postajemo novo stvorenje i primamo Duha Božega i možemo živjeti na jedan drugi način. To znači pravednost ili pravda, to znači stajati pred njime kao da nikad nisi sagriješio. Jer On, kako kaže pismo, to su Hebrej 8.12, On ne pamti naša bezakonja i naših se opačina ne sjeća To je Boži oprast, On to briše, to se zove otpuštenje To vam je prvi blagoslov, prema tome, mi to možemo znati. I mi to trebamo usvojiti zbog toga što pismo to govori i ako to budemo usvojili na pravi način, što znači djelovali, mislili i govorili kao da je to tako, on će potvrditi svoju riječ. O tome ćemo govoriti kad bude vjera. Jer puno ljudi kaže, ja sam to pročitao, ja vjerujem da je to tako, ali on ne uživa tu stvarnost u svom životu. Postoji princip na koji se to ostvaruje u našem životu, a to je da vjera mora biti popraćena podudarnim djelima Inače je mrtva, to Jakov objašnjava u drugom, u drugom pogledu u svoje poslanice, stihovi 17, 20 i 26. Da je vjera bez djela mrtva, kao što je tijelo bez duše mrtvo. I tu puno kršćana ostane kratko za doživljaj. Znači, vi nemate doživljaj prije nego vjerujete. Jer mi primamo dar u vjeri, ali nakon toga morate imati doživlja jer ono što primate jest doživljaj. Prema tome, ako je on dokinuo grijeh, vi to primate u vjeri, ali ako primite u vjeri, grijeh se dokida i imate doživlja, Ali me pratite? Znači, doživlja se ne može podbaciti, očitovat, ako vi napravite vaš dio. Inače, cijela priča nema smisla. Znači to se mora očitovati u našem životu. Znači ispočetka juče smo objašnjavali na koji način je to napravljeno, to se zove zastupnička žrtva. On je namjesto nas išao na mjesto da bi uzeo kaznu. I kad je on uzeo kaznu, to je kao da smo mi bili na to mjestu i što god se dogodilo s njime dogodilo se s nama. I onda cijeli taj proces kristova raspinjanja, umiranja, ukopa, oživljavanja ili uskrsnuća opra, op, opravdan ili na novorođen i posjednuća na nebeskim visinama je ono što smo mi s obzirom na našeg starog čovjeka prošli s njime. To se zove zastupnička žrtva. I mi vjerujemo u to na osnovu onog što piše, ne zato što smo mi to razumjeli. Jer pismo kaže, to su 1. Korinčani 2.14, da prirodni čovjek, prirodni um, ne razumije što je od duha Božjega. Ovo je od duha Božjega, njemu je to ludost. Ovo je totalna ludost što ja pričam, je tako? To niko normalan ne može vjerovati Ali mi vjerujemo u tu ludost, zato što Bog nikad ne laže i pismo, je istina, i on je vjeran, ispuni svako svoje obećanje. Premda je to našem prirodnom umu ludost, je tako? Ali ako mi unatoč našem prirodnom umu sa našim višim umom prihvatimo ovu istinu, ne u um nego u srce i ponašamo se sukladno, to će se očitovati u našem životu. Svaki blagoslov i tu puno ljudi kiksa, ja ću vam ovo objašnjavati, kad bude vjera, jer ja sam dugo tražio Stvarno sam se potrudio, molio, tražio, kucao i onda mi otkrio Na koji način se ovo spušta u život Da vi znate da je vaše Pismo kaže, to su Rimljani 8.1 od sad Znači od momenta kad vi prihvatite ovo što pismo kaže o Kristu Isusu. Ne ono što ste vidjeli, niste vidjeli ili ono što znači ste doživjeli niste doživjeli Nego ono što pismo kaže, to je vjera kad vi to doista prihvatite u srce i ispovijedate da je to istina, onda će se to sigurno očitovat da ćete doživjeti to što pismo govori jer inače nema smisla, to važi i za isceljenje. Od sad nema nikakve osude za one koji su u Kristu Isusu Rimljanin osam jedan to znači da nema ničega što ih osuđuje, tako? Zašto? Jer u Kristu Isusu je dokinuto sve ono što ih je osuđivalo Posljedica toga je da je čovjek opravdan ili čista lica pred Bogom I to mu mijenja status On je Božje dijete, ravnopravan je s Kristom U Istom redu, subaštenik s Kristom Subaštenik, to su Rimljani 8 8, 15 do 17 vam govori o tome Kako smo djeca Božja Kako imamo sjedočanstvo I kako smo subaštinici s Kristom I baštinici Božji Znači, ista pozicija I to ti mijenja cijelokupno ustrojstvo Ili tako? Mora Mora ako nemaš mentalitet čovjeka Koji je osuđen, koji je kriv Sotona djeluje kroz crkve Ili kroz one koji su u crkvama Ne sve Da drži ljude potlačene pod osudom Da su krivi Da nisu dostojni i na taj način one su u mentalitetu gubitnika I ništa ne mogu napraviti protiv njega Je li ovo jasno? On to želi spriječiti Ali razumijevanje ove stvarnosti Vas diže iznad njega Zato su blagoslovi da Krist kroz vas Može nastaviti što je počeo činiti na zemlji Jer mu je namjera Broj jedan, vi morate biti opravdani Bez osjećaja krivnje I to ne na način da se vi mislite Da je to tu negdje Nego tog nema, vi ste opravdani ja imam objavu jednu pa ću vam pročita on, on sam govori što to znači da bi me bolje razumjeli. Znači, time su ljudi koji priznaju božanskog iskupitelja Isusa Krista i pokajnički zakorače pod njegov križ slobodni od sve krivnje, što znači da su svi grijesi kojima su bili opterećeni otpušteni. I sad objašnjava što to znači praktično. Otpuštenje grijeha Međutim, naznačava isplaćenje Ili namirenje duga Znači, bio si dužan, više nisi Kodat je netko došao i platio sav dug države Ti onda više nemaš teret duga, je li? ovo je jasno? Mora biti potpuno rasterećivanje Potpuno isplaćenje, da vi nemate teret Kad je dug isplaćen, ti hodaš Slobodan, bez pritiska, nadalje Znači, kompletno brisanje onog što u stvari trebalo biti napravljeno Kome? Nama Potpuno, zašto? Jer je on na sebe uzeo sve. Otpuštenje naznačava poništavanje, rasterećivanje, ponovnu uspostavu stanja prethodno počinjavanju greha. Znači, kod ga nije bilo. Ulaziš potpuno u prava Božeg djeteta Bez ikakvog osjećaja krivnje I osjećaja manje vrijednosti I u tom položaju Možeš nadvladat zlog A mi se s njim suočavamo svaki dan Da li vam je jasna važnost ovog Jer on vas non stop optužuje Otkrovenje 12.10 kaže je optužitelj naše braće Gori Sotona džava, zmija Koji nas optužuje noću i danju Ali one, to smo mi, ga pobjediše mi ćemo pričati danas nas o pobjede Mi trebamo izaći u pobjedi Pobjednički hodat po ovom svijetu To je blagoslov Ali oni ga pobjediše čime krvlju jagančevom Ili ti ga onim što Isus napravio za sve nas na križu I riječju svog svjedočanstva Svjedočanstvo na grčkom Znači reći ono što piše Govorit o onome što piše u Svetom pismu Ili se uskladiti, složiti s time Je tako? Jer to je Isus napravio kad se suprostavljao satoni u pustinji Svaki put kad bi mu on nešto rekao, on bi rekao, pisano je On nešto tupi, a on će, pisano je Znači, on meni kaže, ne ne, ti nisi dostojan, ja ću pisano je da sam dostajan Možeš se ti frigati Ma da li ti moraš, koteš ljivi, pisano je Jer ti hoćeš reći da ovo nije istina Jel ti hoćeš reči da je u meni, da, da, hoćeš ti reči da rimljani osam i jedan, isu za mene Jer to ti meni hoćeš reči pisano nema vezi u kojom obliku vam dođe zli On donosi neistinu On vas želi odvojiti On vas želi oslabiti On vas želi uništiti Zaštita vam je, pisano je U spoznanju da je riječ istina, da Bog nikad ne laže I svaka posljedica Znači, pričamo o riječi Avon, ona je bremenita Izaja 53.6 a on svali na nje, bezakonje nasviju Bezakonje nije točan prevod, iako je sadržano u toj riječi Grijeh, posljedica i kazna za grijeh I svaka posljedica prekrša, a to je bolest to je jako važno. Kad dođemo do blagoslova uzdravljenja ću vam objasniti na koji način je on dokinuo grijeh i kako se to jednostavno očituje kasnije u tijelu ako mi nastavimo ispovjedat i ako nastavimo djelovat u skladu s onim što piše. Znači svaka posljedica prekršaja je ponešena od strane osobe koja prihvaća krivnju. Pazi sad ovo, time je, ovo govori Božji duh, time je Isus Krist uzeo na sebe sve grijehe i ponudio meni velikim slovom, okajanje za njih. Svaki rezultat grijeha će biti Poništen od strane njega Neutraliziran, poništen, dokinut U Kristu Isusu Novi život znači novi život Znači staro umenu novo nastavi Znači nema više krivnje Jer je grijeh koji nas drži u krivnji dokinut Izuzetno važno I to vam je blagoslovo Evo ja moram reći u susjetu s ljudima Kad ja njih vidim da oni meni gore da nisu dostojni Ja znam da su oni vam blagoslovo ja sam dostojan, ne svojom nekom dostojnošću Nego njegovom <clears throat> Znači ovako Vidite toli što kaže Prvim Korinčanima, to je prvim jedan 1.13 Krist Znači od njega je da vi jeste u Kristu Isusu Važno je da ste u Kristu Isusu Da ste odijenuti u Krista Da ste kršteni u jedno tijelo Da ste jedan duh s njime Mi pričamo o tome Ovdje vam se na kraju seminara nudi to i da znate da jeste E onda On, Krist Isus, nama posta mudrost od Boga i pravednost. Pravednost znači ovo o čemu pričamo. Krist je moja pravednost, ja sam odijenut u njega, u ono što je on napravio, ne u ono što sam ja napravio. I ja trebam živjeti dostojno toga tako da ispovijedam što je on napravio. I oni ga pobjediše s o tom krvlju, Jagančevom i riječju svog svjedočanstva, govorili su ono što pismo kaže da je on napravio za sve nas. A što pismo kaže? Prva Petrova, drugo pogledaju, <clears throat> to vam je tu da četiri stih, on krist koji u svom tijelu naše grijehe ponese, i prikuca ih na drvo Tamo je umro za naše grijehe Tamo je okajao naše grijehe Da mi, umrijevši grijezima, de Tamo di je kriz bio Možemo živjeti pravedne pred Bogom Zašto? Jer onog što nas čini nepravednima više nema Jer je Krist to odokinuo Jel vam ja sam blagoslova o čem, čem se sastoji Znači, legalna strana, imate dvije strane Legalna strana, ili papirologija jest da je krest ponio sve naše grijehe i umro za njih I da smo mi pravednost Božja u njemu Životna strana te priče, jer mora biti životna Znači, mora se očitova to u životu jest da vi možete živjeti bez osude Govorit ćemo kad budemo govorili o zajedništvu Kako se čovjek vraća u zajedništvu kad Kiksa nakon što je prošao kroz križ Dobio otpuštenje i novi život, to je druga tema, mi sada pričamo do križa Znači, mi životno To je opipljiva strana ovog pravnog dijela iskupljenja Mi trebamo živjeti bez osude I kao takvi smo nadmoćni kao takvi nismo optuživani od onog koji nas želi pod svaku cijenu držati ispod kroz grižnju savjeste, kroz osjećaj manje vrijednosti, to je vitalna strana. Zato se nekima čini čudno što ja ovako govorim, jel tako? Iz njihove neke pozicije Uglavnom je to zbog nerazumijevanja i krive poduke, to se čini da se ti uzdižeš. Ne. Ja sam tamo gdje me krstavio, a to je na nebeskim visinama zajedno s njime, gdje on sjedi na prijestolju slave i podložni su mu sva poglavarstva i vlasti i sile. I On je to dao mene, nisam samo ja to uzeo, iz cijeloj crkvi Da mi u njegovo ime, ne u svoje ime Možemo stati i njima u oči gledati među rogove I onda reći u ime Isusa Krista odstupe, to je koda kriz govori To vam je posljedica ovoga To ne možete ako imate glavu dole i stalno vas neko drži da ste onaj invalid u kolicima glava visi, tu mu cijedi I onda ga gura i davaju mu na žlicu Taj ne može se nikome oduprijeti Jel tako? Broj 2, blagoslov Ovaj se zove na hebrejskom Jehova ili Jahve Cid Kenyu. Gospod je naša pravda To vam je najbolje ovako zamisliti, ja to ovako Znači kad ti primiš Krista Isusa Božanski život kroz Duha Božiga ulazi u nas I On se nakon nešto vremena, nešto odmah, neko našto, ne, nakon nešto vremena Počinje očitovat Božanski duh je ovaj temeljni izraz, Jehova il Jahle, Kako ga kako prevodi, Meni se više siđa Jehova Ima više samoglasnika, samoglasnici su u hebrejskom jeziku božanski No, kako kome nekome to smeta zbog Jehovinih svijetokat, tu ih razumijem Ali uglavno Jehova il Jahve, kakvam paše, to je temeljni Temeljni naziv za božanskog duha, od glagola BITE Ja sam koji jesam Samopstojeći, izvor sveg života Ej, sad, taj Božanski duh ide u nas I ovaj dodatak, onda imate dodatke Ovaj prvi dodatak je citkenju To vam se počne očitovati u vašoj životnoj sferi Kako kad bi stavili u žile, recimo, kemoterapiju Nakon nešto vremena kemoterapija bi počela davati razno negativno očitovanje, ali tako? Otpadanje kosejnog tiju, raznorazni osipi, mučnine Opadanje potencije Bezvoljnost, povraćanje, kako god Ali ovdje imate božanski život kroz Kristovu krv koja vas čisti od svog grijeha Ulazi u vas i počinje se očitovat Mora se očitovat Jer to je nešto živo, djelotvorno Nije prazna priča I jedna od stvari, ili očitovanja Božanskog života u nama Jest pravednost Božja ili biti pravdan pred Bogom Broj 2, uskopovezano, zove se Jehova, ili Jahve, šalom Kao posljedica toga, što je dokinut grijeh Kao posljedica toga, što vas više ništa ne osuđuje Kao posljedica toga, što više nema prepreke, koja vas je razdvajala od Božanskog duha Vi normalno imate što? Mir Osoba kojom je neko platio sve račune, a skoro mu je došla ovrha, On se nekako umiri što se toga tiče, je tako? Je li tako ili nije tako? Ne može se umiri dok ima taj dug, dok mu visje nad vratom, dok mu stiže opomen, ja znam, sad evo baš u Zarebu sam bio s jednom ženom Ona ima, ne znam, trista tisuća kuna duga uzeštio stan, a vam ne spava mirna. Mislim, ok, kad ti nemaš jedan mjesečno račun za telefon, ali kad imaš ti dug kojega ne možeš platiti, kad ti od penzije dođe 40 kuna, kad se zavrtilo za, za onako, znaš, kad više to ti ne možeš kontrolirati, onda ne spavaš mirno. E, mi o tome pričamo, o takvom duhovnom dugu. Ali ljudi ne znaju da su dužni. Ljudi ne znaju zašto nisu dobro. Ljudi ne znaju zašto su nemirni. Ljudi ne znaju zašto im stvari ne idu. Samo znaju da ne idu. Znači, drugi blagoslov, povezan, jest mir Pismo kaže pismo, Za naše grijehe probodoše njega Ovo je jako važno za naše Ili ti ga namjesto nas Za opačine naše, naše njega satriše Na njega pade kazna radi našeg mira Kazna za naše grijehe pade na njega da bi ono kajao naše grijehe, grijehe I da mi više ne bi bili u grijehu I da kao posljedica toga ne bi imali krivnju zbog grijeha I da onda kao posljedica toga možemo biti u miru s Bogom To je drugi blagoslov Znat da si u miru s Bogom Rimljani 5.1 on je tu. Opravdani, dakle, vjerom u miru smo s Bogom Po Kristu Isusu Gospodaru našemu ovo je jako važno Zato sam nastavio ovaj stih Po njemu imamo u vjeri Nećeš ti to vidi To ćeš osjetiti kasnije Primanje je putem vjere A vjera je po Hebrema i Imanje onog što još ne vidimo Uvjerenost u zbilje koje još ne možemo opipati Po vjeri u ono što pismo kaže Da je Krist napravio za nas A vjera dolazi slušanjem te poruke Izvijeći Bože i lopetovanim čitanjem Po Rimljanima 10. 17. Znači, povjeri u ono što je on napravio, mi imamo pristup u ovu milost. U koju milost? Pa da smo u miru, s Bogom jer su nam grijesi opravdani, otpušteni, to jest dokinuti u Kristu Isusu, to je milost. I mi moramo obilovati u toj milosti. To nije nešto što treba biti statično, evo ja moram reći, znaju ovi blizu mene, to je iz dana u dan, iz sata u sat. Evo zna ona Jutro sam ja izašao iz sobi Ja sam nju morao početi grli Kad je to si išlo na mene Kad sam je ja utrnu od glave do pete Kad su meni počele suze ići, Ja sam moram nekog početi grliti ljubi To se vama preljeva To vam izlazi na uši To je meni iz sata u sat Obilovali milošću i mirom Druga Petrova propogleda drugi stih Obilovali milošću i mirom Po spoznanju Ili ti ga po znanju Po, po, po uh, objavi iz riječi Božje o tome Po spoznanju o Bogu Ocu našemu Da znamo što je Bog naš otac koje je ljubav Napravi u Kristu za nas I gospodaru našemu Kristu Isusu Znači to nije nešto što stoji na mjesto To nije nešto što imaš jednom trenutku pa više nemaš To je nešto što se mora umnažati Svaki blagoslov, svaka milost Treba te rast, rast tom Božim A to rasteš ako si utemeljen I ukorijenjen u Kristu Isusu povjeri I ako obiloješ zahvaljivanje što to znači? Pa ti kad non-stop primaš neke darove milosti, a On je takav da ti ih non-stop daje, ti ne možeš Nego zahvaljivati, jel' tako? I moraš se držati Njega, koji je glava, ovo sad citiram Kološane 2, 7 i, i, i 19. Ti se držiš Njega, jer je On poveznica, u Njemu je život, On je vrata, kroz Njega dolazi život. I onda si prišteka na tu utičnicu, jel' tako? I ako si prišteka na tu utičnicu, onda rasteš rastom Božim. Što hoće reći u svemu božanskom. Sve više i više poprimaš božansku prirodu i uživaš kvalitete božanskog života. On to nama želi. Ne želi da budemo u minusu, da budemo nezadovoljni, nemirni, da ne spavamo. On kaže, ja dajem svom voljenom miran san. Hoće reći, spavam ko bjebica u Hrstu. 121. psalm, drugi stih. Miran san. Mir, mir Znači onda je Krist sam rekao Ja vam dajem svoj mir Ne neki svjetovni mir Koji traje dok ste nešto sitno napravili Nešto dobili Pa onda kad niste više u tome Pa se vraćate u ono vaše stanje Ili u naše stanje nezadovoljstva Ne postojani mir, trajni mir Duboki mir, neuzdrmljivi mir Ne kao što vam ga svijet daje U meni imate mir U svijetu imate patnju ali radujte se, ja sam pobjedio svijet. Znači, to se nudi u Kristu Isusu. To je blagoslov, je tako? Mora biti. Ja ne znam ni jednu dušu koja ne traži mir. Jedna iz, od dušica koja je oko mene je rekla, ja bih prodala sve što imam. I išla na kraj svijeta. Samo da nađem mir. Ja znam da svaka duša traži mir. Ja vam moram isto tako reći Ja imam jednu knjižicu, zove se Mir po Isusu Kristu, Ja sam je napisao, Gdje sam objasnio kako se ulazi u mir Znači, puno ljudi misle da će oni sad postići mir To je nemoguće. Mir dolazi kao nagrada To vam dođe kao dodatak onome što se dogodilo Je tako? To se vidi odmah iz ovog Znači, dok si ti u grijehu Nema mira Je tako? Znači, ti ne tražiš mir Nego ga dobiješ kad se grijeh dokine Jel' tako? Zato kaže pisma Ne, nema mira grešnicima Kaže Bog moj Nema To kaže na dva mjesta O Izae Kaže 48, 22, 57, 20, 21 Ne, nema, ne, nema mira To svi znaju Kad si ti van reda Kad radiš nešto krivo Kad lažeš, kad muljaš Kad si u bilo kojem Takvom stanju svijesti Ti nećeš nać mir Jel' tako? Sto posto je tako a ovo je generalno vraćanje u red Generalno dokinuće grijeha Ne onog nekog malog Nego ono općenito dokinuće krivog reda Jer kaže pismo To je Ivan To vam je Ivan 16. poglavlje Stihovi 8 i 9 Kad dođe Duh Sveti On će svijet uvjerit s obzirom na grijeh Sad ovo, Jer ne vjeruju u mene To je grijeh oni ne znaju, ljudi ne znaju nažalost, zato su poslani ljudi da šire radosnu vijest, da idu u cijeli svijet, nose poruku svakom stvorenju, sve ljude učene učenicima. Ljudi ne znaju u kojem su stanju. Zašto su u tom stanju? Kad dođe duh svijeti on će ljude uvjeriti s obzirom na grijeh jer ne vjeruju mene. To hoće reći da ostaju u stanju koje ne zadovoljavaju. Idemo dalje, broj tri Znači, kao posljedica upravo rečenog Nastanjuje se u nama božanski duh Zar ne znate Prvim korinčanima 3.16 Zar ne znate vi ste hram Boži i duh boži prebivo vama Znači, sad kad je dokinut grijeh Sad duh boži može I hoće Prebivat tamo gdje je oduvijek htio prebivat A to je Unutar svojih stvorenja ili bića On želi prebivati u nama to izvorno stanje Znači, Bog je jedin izvor života I On je stvorio bića Da im da cijelog sebe Što hoće reći život I svoju božansku prirodu, je tako? Kad se bića okrene od njega, ono ispada iz tog stanja Ulazi u stanje protivljenja I onda u tom stanju ne može uživati njegovo prisustvo sa svim blagoslovima u Kristu se to dokida i božanski duh se ponovo nastanjuje u stvorenju ili u biću, ovog puta se zove dijete Božje i on može uživati blagoslov koji se zove Božje prisustvo ili ti ga nikad sam. To se zove Jehova ili Jahve šama, očitovanje. Ja znam ljude koji jednostavno ne mogu sekundu biti sami, koji su toliko u panici da su među drugim ljudima toliko su nedovoljni, jel tako? To ste sigurno na ovaj ili onaj način se žele napuniti dan sa svakojakim aktivnostima samo sebi priče priče da bi izgledalo da se nešto događa jer ih je strah da su sami sa sobom Ovdje vam nema tog stanja On se nastanjuje u nama kao u svom hramu. Tom je citirano, to je zadnji stih u Ezekielu. U Ezekielu tamo govori o hramu, zadnji 40. 8. poglavlje, da daje koordinate hrama, to su duhovne koordinate, ali on kaže, Gospod je ovdje i uvijek prisutan. Isus je rekao na kraju Mateja također svojim učenicima, kad je odlazio, a u svjesnosti da on nastavlja živjeti u njima po svom duhu, kološanima i dan 27 Kristu nama. On je rekao, ja sam s vama uvijek. Sve dane do kraja ovog razdoblja Biti u toj svjesnosti Ja nekad ulazim u u toj svjesnosti Jednostavno razgovaram s njima I pozivam ga na to što je rekao Samo u toj svjesnosti Samo govorim o tome To je prekrasno Mislim, bar meni Prekrasno je što meni to donasi Ta svjesnost Isto tako Isus je rekao Vi što kaže ovo na kraju ja nisam sam, jer je Otac sa mnom Bez obzira to njima gori, raspršićete ćete se svi, ostavit ćete me svi Ali nema veze, ja nisam sam, jer je Otac sa mnom Što to znači najpraktičnije? To znači da osjećate da ste voljeni Jer Otac je ljuba Jedan od glavnih razloga zašto ljudi završe u mentalnoj bolnici U mentalnoj instituciji, To znaju veći psihijatri Ja znam i ja radim s ljudima, je odbačenost Odbačenost je osjećaj kad si nevoljen Osjećaj kad temeljna potreba duše nije zadovoljena, je tako? Da ima pored sebe osobu koja joj daje ljubav i koju može dati ljubav, to je osjećaj odbačenosti Mi smo bili daleko od njega Ne da nas je on odbacio, to se prepisuje njemu, ali nikad nas on ne odbacuje Nego je to stil pisanja svijetog pisma i krivo prevode hebrejske glagole, jer oni nisu nikad u kauzalnom smislu Nego uvijek u smislu dopuštenja, on je postavio zakon Kršenje kojeg se neugodno odražava na slobodno biće Ali zbog slobodne volje, on to mora tako organizirati Da neugodne posljedice bez prisile slobodno biće Koje ne želi iskušavati negativne posljedice, vrati u red On nikad nikoga ne kažnjava i ne odbacuje, Uvijek smo mi zbog kršenja reda ali mi smo se odvojili od njega I pali u stanje Koje se zove odbačenost I to je ono izgnanstvo iz raja On nas nije izbacio To je slika koja pokazuje što se dogodilo u duši Stvorenja koje se odvojilo od Boga Zbog nepog i kršenja riječi Kršenja Bože riječi, Bože volje I Krist je nas koji smo bili daleko pomirio I On je razbio to što nas je razdvalo I ponovo nas je sjedinio Ponovo nas je približio I to do te mjere da On živi u nama i to je njegova volja To su drugi korinčani 6, 16 I ja ću živjet u vama I hodat među vama I bit ćete mi sinovi i kćeri Kaže gospodin Bog svemogući To mu je namjera od početka I uče su me baš pitali Vidim da nije bilo baš skroz razumijevanje Znači božanski duh je život sam sebe. On je nestvoren On je ja jesam koji jesam Izvor svijeg života i On uvijek to ostaje I On je iz tog svog života stvorio bića To su stvorena bića Koja nemaju život u sebi i nikad ga neće imat Da bi im dao život ili da bi ih oživljavao Ali je On njima dao ili nama toliku povlasticu Toliki dar da mi potpuno imamo osjećaj kao da je to u nama I to je ono Bogu nalik, Bogu slične Nama se ne čini drugačije, ali izvor je uvijek u njemu i mi možemo uživati puninu tog života i biti kao bogovi. Nikad bogovi u smislu stvo, stvoritelji, izvor života, ali mi jesmo djeca Bože, imamo potpuni leasing božanskog života ako normalno dođemo do tog stupnja bez ikakog osjećaja da to nije naš, ali uvijek biće na tom nivou mora znati da to ono prima od njega. Znači, blagoslov se zove boge prisutan, nikad nisi sam. Radiš stvari zajedno s njime I jedna od najvažnijih stvari koje čovjek mora shvatiti Ovo je sad praktično jest da vi radite stvari zajedno Da je On tu Da ti radiš po Njegovoj volji Da nisi sam Da si suradnik Ja se tako molim Ja se ne molim sam, nego s njime U zajedništvu Kao da radimo na istoj stvari, je li tako? Ja sam Boži suradnik To kaže prvim Korinčanima 3.9 Mi smo Boži suradnice drugim Korinčanima 6.1 Kaže mi smo Boži ambasadori Znači mi predstavljamo njega Mi nismo tu van njega Ambasador znači Zastupnik nekog u nekoj drugoj zemlji tako? Ja sam ovdje zastupnik kraljestva Božeg Ja sam tu u prolazu Ovo nije moje mjesto boravka Što i vama želim Mi smo tu u prolazu ali ja zastupam njega. Prema tome on je iza meni, jel'tako? Nigdje u ni državi poslaništvo, ambasada ili već kako se zovu ti ta njihova pravna tijela, nije tu samo po sebi nego i država stoji iza njih, jel tako? To znači da ti radi stvari po njegovim ovlastima zajedno s njime i to ti diže osjećaj, diže ti snagu, diže ti svjesnost, diže ti odgovornost kad znaš. Da je On s tobom i u tebe. To je jedna najvažnijih stvari koju trebate razviti. Jer kad se suočavate sa silama tame, sa problemima, kad se suočavate sa oskudicom, recimo prva Ivanova 4.4 kaže, Dječice, vi ste od Boga, mi. I nadvladali ste ih. Govori od tri stiha ispred toga, govori o zlim duhovima. Nečistim duhovima, protivnicima. Jer jači je onaj koji je u vama. Nego onaj koji je u svijetu Znači ti moraš živjeti u svijesnosti Da on u tebe razvijatu tu svijesnost To je jako praktično važno Ja preporučam svima da ako Su veću Kristu Da se bude s time Da to bude među prvim stvarima Koje će reći Evo Isuse, idemo nas dva zajedno Idemo zajedno Jer on je glava, ja sam tijelo Znači glava, jel ima neko ovdje koji će danas ići doma bez glave Ili i ostavio glavu doma kad je došao Glava je tijelo i do zedna Mi smo udovi njegovog tijela To smo već viš ponovili više puta Efežanima 5.30 I onda 32. stih kaže da smo mi savršeno jedno Znači mi radimo u jedinstvo Praktična strana ovog blagoslove Da mi znamo da je on s nama Rimljanim 8.31 Kaj je Bog s nama Tko će biti protiv nas Bez obzira koliko njih dođe On je s nama I uvijek nas može podignuti sve, Svako problema, sve situacije Svake oskudice To znači jači onaj koji u meni Nego onaj koji u svijetu Sad bih vam mogla pričati Razna iskustva po ovom pitanju Ali neće sad iću širino Samo ako to razumijete Ispovijedate stvari se počnu mijenjati Jer on će potvrditi svoju riječ Znači to je blagoslov Božjeg prisustva Imo dalje Ovaj se zove Jehova Ra Ili Gospod je moj pastir, tu ćete ispraviti Tu sam trebao još ubaciti, pa nisam, znači, tu sam mislio ubaciti Gospod je moj pastir, u ničemu ja ne oskudjevan I onda peti stih, moja se čaša preljeva, ali sam ne ostavio, pa ispravite 23. psalam stih jedan je Gospod je moj pastir Gospod je moj pastir, u ničemu ja ne oskudjevan Znači, vodstvo i zaštita Osjećaj sigurnosti po putu Osjećaj smjera Osjećaj da imaš nekog Koji će stati namjesto tebe ko će se ponuditi namjesto tebe Da uzme tvoj teret Gospod je moj pastir To važi za sve kršćane, je tako? On je gospod, ne? Mislim, gospod, trebalo bi biti gospodar Kirios je grčka riječ Pravilni prevod, jer ona znači onaj koji ima vlast nad nekim Ili moć odlučivanja To znači, znači, pravilno je gospodar Ako je on moj gospodar, onda sam ja unutar njegovog gospodarstva Unutar njegovog gospodarstva stvari štimaju On me vodi na pašu ništa mi neće, ja neću ničemu oskodijevat, ništa mi neće faliti ako dođe vuk, on će stati tako da me odbrani i on će se uvijek brinuti za mene. Jel to znači dobar pastir. <kuh> isto što kaže ovdje u jezike ili 34, jer ovako govori Jahve gospod Evo me, sam ću potražit ovce svoje i sam ću ih pasti, nećete te pustit Ako u crkvi ili ako u zajednici nema prosvjetljenog učitelja On će ti sam progovorit, On će naći načina da te izvede iz tame na svjetlo On će ti se objaviti na ovaj ili onaj način, On te neće ostavit vuku, to hoće reći ta svjesnost sigurno pomaže, to je isto blagoslov To je Ivan 10, nećemo čitati, ali znate svi da Isus tamo govori da je dobar pastir I da on vrata I da ko, tko, kroz ta vrata ulazi, pašu nalazi Ja isto svima kažem, ok je ako postoji, trebaju postati do pastiri Ali neka vam to ne bude trajno stanje vi trebate imat svog pastira, a to je Krist Isus. I u toj svjesnosti se trebate i odnosi prema pastirima. Nažalost, mnogi nas pastiri, koji su nikad pastiri, nego uvijek do pastiri, preuzimaju vlast na sebe i tlače ovce. Oni su tu da bi još više služili, da bi bili još ponizniji, a ne da bi vlast sprovodili. Samo jedan pastir, a to je Krist Isus. <clears throat> znači, ima ovo na kraju prve Petrove, Doista poputovaca, lutaste, ali se sada obratiste K pastiru i čuvaru duša svojih On je znači, koji nas vodi i čuva I ta svjesnost je blagoslov To mora biti blagoslov Evo, ja znam, ja sam na terenu u svijetu koji nije prijateljski raspoložen. Prvo prema vjernicima, a drugo prema ovakvima kao što sam ja. Ja vam hodam ko leptirić. Nit se brinem, nit se strašim, nit me briga što govori. Jer ja znam ko mene čuva i ko mene vodi. Ja to znam. Sljedeći blagoslov, Opskrbitelj, to je na hebrejskom Jehova Jire Ili Gospod Gospod je moj preskrbitelj Hoće reći za sve što mi treba u materijalnoj i fizičkoj sferi I u duševnoj sferi, On će se pobrinut Kao posljedica toga imate fantastičan blagoslov, a On se zove Nebriga za sutra Što više, On nama direktno kaže, to je prva Petrova 5.7, da ne brinemo za sutra, nego da svu svoju brigu prebacimo na njega i da će se On pobrinuti. Znači, to je direktna uputa Postoji način, opet, najvjerojatnije ovdje ja neću stići, ali opet hoću reći, tko je zainteresira, može se javiti zbog nekog dubljeg tumačenja ili vođenja na ovakve praktične teme, pa onda ćete to dobiti putem već kojeg od medija. Ali postoji učenje, postoji, znači, put kako uću nebrigo za sutra Ja vam moram reći iz svog iskustva, to da to radi Znači, nama je to obećano i osigurano Otac se brine o nama To je lako razumljivo, ali to većine ljudi praktično ne znači ništa i s obzirom da oni njemu ne dozvoljavaju da se on brine o njima Normalno da onda on ne može njih zbrinuti Jer oni cijelo vrijeme stalno svojim snagama pokušavaju se pobrinu za sebe Onda on neće na silu to promijeniti I onda ljudi stalno žive u brzi Zašto? Jer na svoj neki način Koji jedva da ikad dovoljan pokušavaju riješiti probleme Koje ne mogu sami riješiti i posljedica toga je čir na želico Jako puno tableta za smirenje Ja to znam 100% jer znam ja Ove doktore pa mi kažu koliko ljudi uzima tablete za smirenje Koliko ljudi ima kakve bolesti, koliko su ljudi živčani To vam je prokletstvo, isto kaže Kaže stres Stres je prokletstvo po ponovljenom zakonu Pazi sad ovo Evo to sam baš, znači ponovljeni zakon 28.34 Ludovačeš zbog onog što ćeš vidje svojim očima, to je stres Ja nisam nikakom stresu, mogao bi biti lud od jutra do sutra Kad vidiš ovo oko sebe Ali ako si na pravoj poziciji, ako si u njemu i on u tebi Ako si pod njegovoj skrbi I unutar njegovog vođenja, nema brige za sutra, zašto? Jer on se brine Jer ja ću se pobrinuti i on daje, to vam je Matej 6, 24-34, ja sam vam tu to napisao, ubacio, ali ja to neću, neću vam, ovi, neću vam to sve skupa čitati, vremena rade, samo ću vam ovdje 32. stih naglasiti Znači, zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno, hoće reći obleka i hrana i smještaj, on zna. I stvari su tako uređene pod njegovom skrbi Da mi sve to možemo imati namireno Ako nismo u nekim pretjeranim potrebama Koje normalno on neće namire, su to štetno za nas Da možemo, ovo je jako važno Nesmetano obavljati ono što je najvažnije Zbog čega smo na zemlji A to je duševni razvoj Ili posti, postizavanje savršenstva Ili savršenstva u ljubavi Putem koje kroz koju se onda možemo sjedini s našim dragim Bogom Ocem U Kristu Isusu, što je cilj našeg zemaskog života Kako Krist u svojoj velikoj svećeničkoj molitvi jasno ukazuje To je Ivan 17, 21-23 i 26 Znači, sve što nam materijalno treba, a ne treba nam puno Mi možemo vrlo lako imat i onda zadovoljeni u toj skromnosti ali ne u oskudici, mi možemo posvetiti sebe onome što je najvažnije na ovoj zemlji zbog čega smo tu, a što ćemo jako teško, što ćemo jako, jako teško doživjeti tamo kad uđemo, kad vidimo koliko smo propustili, mi se možemo posvetiti najvažnijima to je raditi na našoj duši. Jer zemalski život je kratak on ima svrhu i bit će nam jako kriva kad nam se ukaže što smo propustili. Mi smo na zemlji znači samo zbog jednog razloga A to je da bi postigli oslobođenje i savršenstvo A sve ove lažne potrebe i sva ovaj komfort I sve ovo što svjetovni način života pruža Što smo mi u gluposti prihvatili Stavili na leđa i po cijeli dan rintamo Da bi to mogli otplatiti To vam nije toliko pobožio ja sam primijetio da su puno zadovoljniji ljudi koji to nemaju, recimo ja Ne da ne bi mogao imati, ali ja lovu uložim na drugi način Investiram je duhovna To jest, imaš nešto materijalno i to investiraš tako da pretvoriš u duhovno Recimo u širenje riječi Božje To je Mateš 6, 19 do 21 Skupljaš blago tamo di ga molja crdžane na griza i lopovne krade Je tako? Znači, na mjesto da si kupim već ne znam što ljude zanima ja to uložim u snimku koju ću dati vam recimo I to vam je duhovno blago Mi smo na zemlji da bi se svega materijalno oslobodili Nijedan ne bi živjeli u svijetu, pobjegli svijeta Nego da bi naučili da nas svijet ne veže i ne kontrolira Da koristimo svijet, a svijet da nas koristi iako smo u pravilnom redu, a on nas uvodi u pravilan red kroz Krista Isusa i kroz svoju riječ, mi ćemo imati sve manje i manje materijalnih potreba, bit ćemo namireni stan, evo ja vam moram reći osam meni ništa ne fali. Iskreno, iskreno, najiskrenije. I možemo se posvetiti onome što je najvažnije, što će nam vječno donositi blagoslave. Jer kako kaže jedan veliki boži sluga, svaki pokret ili djelo na zemlji vuče sa sobom posljedice do vijećnosti. Ko so, to zna on jako važe što će napraviti bar ja. Znači mi možemo, to je blagoslovu Kristu Isusu bit u nebrizi, u svjesnosti da se naš otac nebeski brine za nas. Znači jedno je blagoslov, zove se ne briga, a drugo je prokletstvo, zove se briga. Nemir, nemiran san, to znate, to vidite sigurno oko sebe. Mislim morate se složiti da su to dvije različite stvarnosti, da je jedna zvuči ok je već ne iskušavate, a da druga u principu nije ugodna. Mislim, ja znam, ja znam jer se družim s ljudima pa vam gorim iz iskustva. Znači to je blagoslov, on se nama nudi. <clears throat> Idemo dalje, dolazimo do bolesti. Znači potrošili smo dosta vremena jedan i pol dan da bi objasnili da nije nikad volja našeg dragog Boga oca da budemo bolesni u bilo kojem pogledu. I da je bolest, to ćemo, evo, ako bude duh vodio, možda čak i sad, to ćemo objasniti, da je bolest posljedica kršenja reda ili tiga grijeha. Znači, nije njegova volja bila da smo bolesni, ali bolest je došla kao posljedica grijeha. Grijeh je doveo smrt, a prije vremena smrt jest bolest. Znači, on i Adama stvorio bez jednog oka, sa tumorom na mozgu, sa kraćom nogom, jer ne bi rekao da je bilo dobro Rekao bi bilo je djelomično dobro Ali s obzirom da on rekao da je bilo super, onda znači ja pretpostavljam da Adam bi u top forme Međutim, kad je Adam popustio pred zlim i njegovim nagovaranjima Kad je prekršio red i spao iz Bože volje, onda je došao grijeh na svijeti sa grijehom smrt I sve što vodi po putu do smrti, a to je bolest Razne deformacije, nemoći i sve ostalo što je posljedica utjecaja zli duhova na čovjeka kojima se on izloži kad ispadne iz Božeg prisustva i Božje milosti Ne da ga on otjera, nego se on sam odvoji, ovaj ga ne može presiliti jer krajnji cilj koji je bogo što pretpostavlja slobodnu volju I zbog poštovanja slobodne volje, on ga mora pustiti da iskušava negativne posljedice kršenja reda koje se opet milosti, jer takvog čovjeka koji je odvojen drugo ne može opet okrenuti nazad, nego neugodna posljedica. Prema tome, kad imaš neku bolest, neki problem, ne nosiš je ponezna, nego vidiš gdje sam ispao iz reda. Pokaješ se i vratiš se u red i onda se to sve skupa ispravi. Dakle, a, taj gospod naš zove se Jehova Rafa na hebrejskom, ili Jahve Rafa. I on to daje u izlasku 15 26. Mi ćemo govoriti o uvjetima kad dođemo do ljubave Ta ćemo govoriti o nekim uvjetima ili nekim problemima koje se ljudi naprave da im se molitva ne očituje. Ja ću vam to taj dan govoriti, on slijedi to što se me ti pita ta ćemo govoriti o zajedništvu koje je u ljubavi Kako se ispada iz zajedništva Što znači krši red Na koji način onda mi ne možemo primiti Premda nam on želi dati Koje su temeljne prepreke da ljudi ne primu današnje vrijeme, Ja ću vam odmah reći Idolopoklonstvo broj 1 Neoprostivost i nepomirljivost Broj 1, 2 i 3 odmah vam mogu reći Znači, nikad on nije kriv, uvijek smo mi krive to ćemo goreć bude riječ o ljubavi, jer ljubav prepostavlja zapovjede Je tako? Isus je rekao novu zapovjedu, ja vam dajem, ljubite Ok ali mi sad idemo, znači, na ovaj važni zadnji dio koji se tiče današnje teme Budeš li zdušno slušao glas gospoda Boga svoga? Hoće reći, ako ti bude stalo što govorim, jer glas gospoda Boga svoga je njegova riječ Bog govori, to je njegova riječ Bog govori nama i zdušno sluša, znači čuti posluša, to je krivi prevod Hebrejska riječ kaže, ako slušaš da čuješ Hoće reći da čuješ i onda to napraviš što si čuo to je hebreska riječ, a ne da čuješ i da ti je svejedno. Znači, ako slušaš da čuješ, ili ako imaš uhod da čuješ ono što ti govorim, vršeći što je pravo u njegovim očima, on ti objavljuje svoju volju kroz riječ da znaš što je pravo. Onda ne možeš se ovi, očekivati da ti on da obe, ispuni svoje obećanje ili usteši molitvu, ako ti direktno kršiš ono što ti je rekao kao uvijek da primiš, jel' tako? Jer on nije proturječan svojoj riječi. Znači, ako ti je dao uvjet, a ti ga kršiš On ti ne može preko uvjeta ispuniti moletu. To je bilo bedasto od njega Znači, budeš li pružao svoj uho njegovim zapovjedima Cijeli dan ćemo govoriti o zapovjedima Koje je uključeno u zajedništvo Ili ti ga suživot s Kristom Ili brak s Kristom Jer na to smo pozvani i država njegove zakone, pazi sad ovo, nikakvih bolesti. Ja zaključujem iz ovog da su bolesti postjedica čuvanja ili nečuvanja reda, je tako? Bilo bi, mislim, to rečenica implicira. Nikakvih bolesti koje sam dopustio, ili nisam mogao spriječiti da snađu Egipćane koji predstavljaju ljude koji su odvojeni od Boga, svjetovne ljude, na vas neću dopustiti. Pazi sad ovo, jer ja sam... Jahve, ili Gospod koji dajem zdravlje Znači, ja dajem zdravlje, znači, ja ne razboljevam Inače bi njegovo ime bilo, ja sam doktor koji razboljevan, To je nelogično Je li tako? To mu je ime Znači, prema tome, ako primimo tog duha Božjega Jedno od njegovih očitovanja u našem tijelu Mora biti jer Krist ne može u svom tijelu biti bolestan Ako je on gospod koji iscjeljuje. Nemoguća situacija ako je on umro na križu, da uzme naše bolesti, kako ovdje kaže Isaiah 53, 4, 5, da uzme na sebe naše bolesti, naše boli, bremenite su to riječi, patnje, nemoći, fizičke i duševne uh, uh, uh, slabosti, to su bremenite riječi, da, da su nas njegove rane iscijelile, onda je nelogično da ako se to dogodilo, bolest obstaje, jer onda bi bilo njegovo dijelo iskupljenja nesavršeno ili nedovršeno, je tako? Prema tome, Rimljani 8.11 Ako Duh Onoga, koji je Krista Isusa uskrisio iz mrtvih, prebiva u vama A sad smo rekli da prebiva onima koji su kristovi je li tako? To smo rekli prvim Korinčanima 3.16, je tako piše? Zar ne znate, vi ste Hram Boži, Duh Boži prebiva u vama I to kaže i na drugom mjestu, to kaže prvim Korinčanima 6.19 Znači, mi smo Hram Boži, On prebiva u nama Ako On prebiva vama, i ako ste svjesni da prebiva vama Onda će Duh Onoga koji je uskrisio Isusa od mrtvih Oživjet I vaša smrtna tijela Iskustva pokazuju, ne moja Ali iskustava. Drugih ljudi koji su na terenu U službe Da ljudi koji ovo svjesno priznaju I ispovijedaju, ozdravljaju Jer on će potvrditi svaku riječ iz svog svetog pisma Što ste mogli viditi po knjižici i po principu koji se tamo otkriva Znači, tamo se otkriva jednostavan princip U na Galačanima 3.13 i na ponovljenom zakonu 28.61, je li tako? Koji kaže, prema ponovljenom zakonu 28.61 Moja bolest, koja god Je uključeno u proklestvo zakona, je tako? ali Kristisus to je bilo ponovljen zakon devedeset ali Kristisus je uzeo na sebe proklestvo zakona prema tome i sve bolesti i moju bolest i ako je on to uzeo ja stoga nemam bolest i ljudi koji to vjeruju a ne vjeruješ odmah nego čita pa to što čitaš stvori vjeruje to je zakon kojega govori Linljani deset sedamnaest oni nakon nešto vremena ozdravaju od svega zašto zato što on potvrdi svoju riječ na dva načina se događa ozdravljenje Na tri načina, čak to ću vam sad reći Broj 1 Riječ je pomazana Duhom Svetim, koji u sebi ima silo Od kojega bježe zli dusi koji su uzroci bolesti Jer kaže pismo, to je Izaija 10.28 Pomazanje će sloniti, ili skinuti jaram Jaram je bolest Broj 2 ovo zapamtite, ovo sam dobio otkrovenje na ovu tema Duša koja je potekla od Boga Koji je unutar riječi kao duh Jer ona je duh, duševno biće poteklo od tog duha Se po putu slabi Zbog kršenja reda I odvojnosti od Boga I raznih stvari koje sebi čini I njezin duševni imunološki sistem pada I ona nije u stanju Oduprece silnim nasrtajima neprijatelja Ko u fizičkom svijetu alergije I ona se razboljeva Ovdje duševno Ovdje fizički Ali putem riječi božje U kojoj je duh i život Isti duh I isti život Iz kojeg je potekla I u deficitu kojeg se nalazi Zbog krivog načina života Ona se napaja Kako recimo mobitel spojite na struju I kad se dovoljno napuni ona ima u sebi princip samoisjeljivanja Ona ga već ima Što se vidi po tijelu Kada dođe neko antitijelo, ona se odmah bori ali ako ne može se boriti, onda doktor i hoće pomoć. Ali Riječ Boža je najbolja energija Najbolji život koji snaži dušu I kad se dovoljno snaži, ona sama se iscijeli Jer čovjek ne živi Naglasak na živi, ovdje umere bolest je smrt, prijevremena smrt, Jer čovjek ne živi samo od kruha Limuna i čaja za bolest Nego od svake riječi koje izlazi iz Božih usta. Da li vam ja sam taj princip? To mi je drugi način kako će vas on iscijeliti Ako čitate onu knjiždicu To jest, činite što tamo piše Broj tri On će potvrditi svoju riječ Jeremija 1.12 Ja motrim na svoju riječ da je potvrdim Ispunim Prema tome Ako vidi dijeta sa vjernim srcem Koje ulazi u riješ sa dječjim srcem Moj tata je to rekao To mora biti Oddo ja čitat On je rekao da je to to i to je to On će potvrditi Ja neću razočarati dječju vjeru Kaže on mene I to je razlog da vam odmah kaže Znam da se to mnogi pitaju Zašto su nekima molitve ispunjene Iako su u neistine Zato što on neće razočarat dječju vjeru on, djete, neće razočarati On će mu kasnije pokazati da neusti, u neistini On želi kroz to djeta još više približi sebe Još mu više otkriti svoju ljubav Ja neću razočarati dječju vjeru To su njegove riječi Meni I sad vama Je vam ovo jasno? Prema tome Znači, na jednostavan način Konzumiranjem božanskog duha Koji je izcijelitelj, koji kaže za sebe Ja sam gospod, koji dan zdravlje Ili ja sam gospod, vaš doktor Rafa i Dan danas na hebrejskom doktor. Mi primamo duha koji nas izcijeljuje. Njegova namjera je da nas izcijeli. Prema tome na taj način možemo primiti blagoslov zdravlja. Prem da glavni princip primanja zdravlja prema Svjetnom pismu je otkriven ovdje. U 1. Petrovoj 2.24. Pazite princip, a on je vezan na poveznicu između grijeha i bolesti. To ćemo ako stignemo sad odmah. Znači, ako je grijeh uzrok... Bolesti, to je, ako je grijeh kršenje reda, čega se neugodne posljedice otkrivaju u tijelu i u našoj materijalnoj sferi, a jest Dokinućem grijeha u Kristu Isusu, mi kidamo korijen ovih problema I nakon nešto vremena, što ćemo više govorit kad budemo uvjeri, kad vam budemo objašnjava što znači ispovijed Ne ispovje svečeniku grijeha, nego ispovijed onog što piše u svijetom Hebrajima 4.14, kaže držite se črsto ispovijedi, vaše vjere na grčkom ispovijez Znači, reć ono što piše Znači, govorite ono što piše Prema tome, ako je kriz dokinuo grijeh, a mi smo bili s Kristom na križu i umrli za grijeh, onda će se nakon nešto vremena ako ostanemo u Kristu u njegovom duhu i živimo po njegovoj riječi, očitovati taj blagoslov u našem tijelu i u našoj materijalnoj sferi pod normalno. Košto je normalno kad zatoriš pipu da će nakon nešto vremena voda koja je u crijevu prestati teći? Jel tako? Na isti način, ako dozvolimo njegovom duhu, bez otpora volje, znači u podložnosti jer mi se pred Zavjetujemo da će Krist biti naš gospodar To je broj 1 uvjet da primite oslobođenje Broj 1 Nema drugog uvjeta važnijeg od toga Jer na taj način se odriče starog gospodara Znači, ako ispovijedate da je Krist vaš gospodar Što znači gospodar života? Podložnost njemu kroz riječ To je riječ kirios Ako se ispovijedate da je Krist vaš kirios Da ima moć odlučivanja nad vama Da vi ste podložni njemu i njegovom vođenju Onda Onda je, nakon toga, uvijek i u srcu, vjerujte ono što pismo govori o njemu bićete ćete soza Izbavljeni, spašeni, izcijeljeni U paketu. Prema tome, ako je grije dokinut A jest ako smo umrli za grijeh A jesmo Onda je logično očitovanje o čemu govori kraj 24 stiha Znači On sam, Krist, uze naše grijehe na svom tijelu I pribi ih na drvo Da mi Da mi, uče smo govori o tome Zastupnička žrtva znači namjesto nas S naše strane mi Kroz cijeli proces sa Kristom raspeća do uzdignuća Ili uskrsnuća i posjednuća u nebeskim visinama Da mi umrijevši grijesima Možemo živjeti za pravidnosti, ili opravdani pred Bogom Čim se modricama vi sad Obratite pažnju, prošlo vrijeme, izliječiste, već je to bilo Da li, ja još nisam izliječen? Da, zato što ne znaš princip koga ću ja objašnjavati dva dana A to je kako se sve prima od njega Svaki blagoslov i ti ljudi koji to ne znaju, upitno je, da li su uopće spašeni jer tebe ne spašava pristupnost crkve Tebe ne spašavaš što ćeš i odlaziti na misel, ili na molitvu, ili pjevat, ili peć kolače, kako ja kažem Tebe spašava ako si ti u srcu povjerovaš što pismo kaže o Kristu Isusu I to ispovjedaš, i njega si priznao za gospodara, bit ćeš spašni, porinanima 10.9.10 Taj princip je da ti u srcu vjeruješ i ustima ispovjedaš A ne da vidiš, osjetiš pa znaš da si primio, tako nećeš primiti i tu ljudi kiksaju Oni čekaju prvo vidjeti i opriplat pa onda vjerovat To nije vjera To je onda potvrda Pismo kaže Marko 11, 24, u uče smo govorili A ja vam kažem za god da se molite Vjerujte da ste već primili Kad? Dok se molite Da, ali još ne Ne, nećeš ni primit dok ne vjeruješ Da će ti on dat prema onome što je rekao tako isto isceljenje Ljudi, koji ovo je ovo još jedna metoda Glavna, najvažnija metoda isceljenja Onima koji čitate stranicu Tamo vam je to u sekciji zove se Isceljenje je u iskupljenju To je najviši oblik primanja isceljenja Znači, bez molitve Pisano je, ja vjerujem, i govorim, i ponašam se kao da jest I to bit, to će se ostvariti, li bit će u mom životu Da, to je to Pisano je, to je istina U ime Isusa Krista moje je Jer je moj Bog od tada to rekao I On će potvrdi svoju riječ To je najviši oblik iz početka, On je uzeo naše grijehe, ili moje, na svoje tijelo, prikuca ih na drvo. Da ja, umrijevši za grijeh, mogu biti opravdan pred Bogom i oslobođen od grijeha i svih posljedica grijeha i kazni za grijeh, a on Posljedica čega je da sam njegovim ranama bio izliječen ako sam bio, onda jesam. I ja to onda mislim jer piše, govorim jer piše, ponašam se jer piše, i moja vjera prema Jakovljevoj drugog poglede, stihovi 17, 20 i 26, Biva oživljena ili postaje živa stvarnost I riječ tijelom postane, a ne samo slova na papiru. Znači u Kristu Isusu koji je iscijatelj, u Kristu Isusu koji je uzeo nas na, na sebe na križu sve naše bolesti i sve naše bolje i koji je, je otrpio i čiji smo ranama mi iscijeni, mi imamo dar milosti ili blagoslov zvan zdravlje To vam je šesti Vratit ćemo se sad na bolest i grijeh samo da dovršimo da Ovo sedmo Kao posljedica svega toga Imate jer, jer čemu sve to? Znači baš sam danas smo mi pričali Znači on, on je išao na križ I mi s njime razvapit sam zajedno s Kristom. Umro sam zajedno s Kristom ukopan sam zajedno s Kristom, oživljen sam ili uskrsno sam zajedno s Kristom. Posjednu sam na nebeskim visinama zajedno s Kristom. Znači početak gleda u kraj, jer tako vi kad nešto idete raditi, vi gledate u kraj čemu to? Posljedica cjelokupnog tog dijela iskupljenja Jest da se mi vratimo u odnos sa Bogom Ocem, Da postanemo djeca Bože u stvarnosti I da živimo tu kvalitetu života I tu kvalitetu života je u slici pokazao Isus Krist Njegov primjer života je ono što mi možemo postati Krist se ponizio Uzeo obliče čovjeka Odrekao se svog božanstva Ostao u svemu sličan nama To su Filipljane 2.6.7 Da bi nam pokazao ne samo što je Bog Ili ko je naš otac Nego da bi nam pokazao što smo mi I što možemo biti Zato on kaže u 1. Ivanovoj 4.17 Kakav je on na svijetu Takvi ste vi na ovom svijetu Je tako kaže? Tako kaže, možda ne znate Ali kaže Isto tako kaže u 1. Ivanovoj 2 2.6 Oni koji ostaju u njemu Valja im hoditi ili živjeti Kako je on hodio Isto tako kaže da oni koji vjeruju u njega da ću činiti ista dijela i veća dijela, je li tako? Isto tako pismo kaže da nas je Otac ljubio isto kao Isusa, ni više ni manje Isto tako pismo kaže da smo baštinici Boži i subaštinici Hristovi Ja vam želim dati ideju kako bi trebali čitati evanđelja Ne samo o tamo nekom Isusu kojega niko ne može dotaknuti nego Isusu koji je postao ko mi da mi možemo postati ko On i pokazao nam je što trebamo postati I kulminacija toga Kad smo očišćeni od grijeha Kad je duh Boži u nama Kad smo u miru s Bogom kad imamo vođenje i zaštitu, kad, imamo, kad smo opskrbljeni, kad nam ništa ne fali, kad smo u nebrize, kad smo zdrava tijela, mi imamo pobjedu, mi znamo da smo nadmoćni, mi u imenu Kristovom imamo pobjedu. Kad mi izgovaramo kao njegovo tijelo zvučno u ime Isusa Krista to je koda da On stoji. Ali ne ko papige govorima u srcu ne vjerujemo, tome gore djela 3.16 Ime zarez vjera u njegovo ime, ne ime bez vjere Isus, Isus, Isus, Isus, Isus, Isus i misliš na seriju Ili Isus, Isus, Isus, nemaš pojma o čemu što je napravio za tebe Ne, ne, ime vjera u njegovo ime <clears throat> Prva crkva nije imala veće mogućnosti nego mi jer dijela apostolska uopće nisu djelo apostolska, to je krivo, krivo ime, to su dijela Duha Svetoga kroz prvu crkvu i taj Duh sveta ili Duh boži nije izgubio na snazi, on i dalje isti duh Boži. Jel tako? Jer kad kaže recimo tamo u Filipjanima devetnaest i jedanaest i kaže da je Bog po palovani rukama činio izvanredna čuda, ne da je pavle po božijim rukama činio, bog on nije izgubio na snazi, on je i dalje silan, Bog i dalje čini ista čuda i dalje sa, sa tijela drugih ljudi ili Rupčiće, Maramice, se pomazu i ljudi ozdravljaju I dalje, to ne čini Pavle, nego to čini Duh Boži Isti Duh Boži je dostupan nama sad, meni I On se u mom životu to na taj način, sve više i više Jel me pratite? I to je dostupno svima, znači, kulminacija Toga da mi znamo didemo, da, da vi znate didete, zašto ste tu Jeste da ste svjesni da Bog živi u vama Da ste djeca Božja da su vaše mogućnosti pokazane u Kristu Isusu Da znate koja su vam prava i povlastice Što se mi šalimo da su poslastice jer jesu I da razumijete kad je Krist pobijedio sile tame Kološanima 2.15 Da ih je on zbog nas pobijedio Kad ih je javno izvrgao ruglo Kad ih vodi za sobom u pobjedničkoj povorci Da smo mi u kočiji, a ne iza u povorci Među pljenom i da je nama dao vlast Dao sam vam vlast Dao sam Znači, naša je On kaže u Mateju 28.18 Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji I onda kaže, idete On u nama kaže, idete I onda kaže u Luki 10, 19 Kaže, dao sam vam vlast Da gazite po zmijama i škorpionima I svoj sili neprijateljevo I ništa vam neće navoditi I onda kaže u Marku 16.17.18 U moje ime, oni koji vjeruju će, Izgoni zloduhe Kako ćeš ga izgoniti ako nemaš vlas nad njim Je tako? Oni koji vjeruju, ne posebno namazani, pomazani, premazani, sa zgodnom frizurom, školovani, sa preporukama Oni koji vjeruju. obično su to nepismeni ljudi, mala dječica Mislim, svaka čast učenima ima među njima, koji su pravi Ali to nije mjera Mjera je da vjeruješ, može vjerovati svako, je tako? Oni će izgoniti zloduhe u moje ime, kaže jedan veliki sluga Boži. Kao što je štap bi u moj rukama, tako je ime Isusovo na našim usnama. Oni će polagati ruke na bolesne i oni će ozdraviti Znači mi moramo postati, vi morate postati svjesni Diovo sve skupa ide. Zašto se ovo sve skupa događa Zašto je riječ Bože objavljena Što on ima na pameti Ja kad nešto govorim Pa da baš ne znam zašto govorim da Ima ipak nekog smisla Ide to negdje A zamisli još kad on objavljuje svoju misao, Svoje srce Kad nam daje tako, To mora ima neki smisa To mora negdje ići Mi moramo locirati njegovu viziju Mi moramo vidjeti kako nas on vidi I onda to postići ili težit k tome Znači blagoslov je pobjeda Hvala to i spravite ovaj prijevod tu u 2. Korinčanima 2.14 drugim Korinčanima 2.14 kaže Ali hvala Bogu koji nas u Hristo Isusu uvijek uvodi u pobjedu Tu piše proslavlja Znači neki prevodi daju proslavlja Neki uvijek vodi u pobjedu Ali u svakom slučaju on nas vodi u pobjedu Rimljanim 8.37 kaže U svemu tome u čemu pa u svim ovim problemima Kakvi goda je su on njih nabrajao 35. do 39. stiha. Nevolje i progonstva i tjeskoba i glad i pogibao i mači ljudi koji nas ubijaju i onda ni i smrt životi život i anđeli i vlasti i sadašnjost i budućnost ništa ni sile ni visina ni dubinate ne smiju z drma. Zašto? Jer jači onaj koji u meni nego onaj koji u njima. jačije U meni je duh Boga svemogućega. Ti moraš u toj svjesnosti istupiti, Podložite se Bogu, suprostavite se džavlu i on će pobjeći od vas Jel tako piše, to je nadmoć Jakovljeva 4.7 Efežanima 4.27 Ne dajte prostora džavlu, da nemaš moć i snagu Mu se oduprijeti, onda on ne, ne bi napisao ne daj mu prostora Nego kad ti kuca na vrata, u upomoć Ale ne, on kaže, ti mu ne daj prostor, tako kaže? 1 Petrva 5.8, Satona ide u okolo kao ričući lav, gleda koga da proždreje Oduprte mu se, snažni u vjere. I On će pobjeći od vas, oduprte mu se Oduprte mu se, znači, mi imamo u sebi mogućnosti nadvladat ono što nas plači Imamo, znači stvari koje ljude tlaču, broj jedan su fizički problemi, broj jedan i materijalni problemi Onda duševni problemi tipa psihičke nestabilnosti, razne krive misli, razni osjećaj gnjeve, tako, To su ono što ljudima uzima cijeli dan pa su nesjetni nebi. Mi imamo pobjedu nad time, mi moramo znati koja su naša prava i tome se suprotstaviti aktivno prema onome što on nama rekao A prije toga moramo ući u uvjete koji to omogućavaju da postignemo Isto ovako na kraju kaže, viš, Rimanima 5.17 Znači, kako je smrt kraljevala Grijehom jednoga po jednome Mnogo će više oni, to smo mi Koji primaju obilje milosti i dar pravednosti Znači, koji su opravdani pred Bogom I koji dobijaju sve ove milosti Vladati poput kraljeva Kaže jedan prevod, ili kraljevati U ovom životu, ne tamo negdje jednog dana Ne sad po jednome, Kristu Isusu Ne sami po sebi našom snagu Ne, Pavle kaže u Filipijanima 4.13 Mogu sve, ja mogu sve, ja mogu sve Ali ne sam po sebi, nego po nome koji me snaži Znači po Kristu Isusu To su Filipijani 4.13 Ja mogu sve, ne sam, nego po nome koji me snaži Jel' tako? Znači, blagoslov koji je krajnje potreban Pogotovo crkvi Jer ja vidim, svi su porazu Svi su ovesne Svi su nestabilni Zašto? Jer ne znaju što im pripada Zli ih drži šaci jer nemaju pojma što je njihovo u Kristu. Blagoslov pobjede Izaja 59.19 kaže kada na nahrupi poput poplave Bog, vidimo se. Gospod će pobjednički stijeg protiv njega i nagnat ga u bijeg. Mi možemo znači njih nagnat u bijeg. Evo, ja sam dao primjer. Lako je razumljivo, ali ja vam moram da je to stvarno slika svega što se ljudima događa. Znači, jedna osoba koja je bila krivo podučena, je patila od Glavobolje bolje cijeli život. I to ne male nego velike. To je život u porazu. Onda je došla do mene i bila je pravilno podučena. Znači, ništa se nije promijenilo na nebesima. Promilo se nju u glavi I onda, nakon toga, se naučila oduprijet glavobolje Oduprite se neprijatelju, pobijeći od vas, jel tako? Ako znaš da je bol od vraga, da su to duhovi Da je Krist uzeo tvoj boli, bolesti da ti ne moraš biti bolestan I ona se oduprila i oduprije se, više nije imala tu glavobolje To nisu male glavobolje, to te ruši u nesvijest Uzimaš tablete koje su otrovi, jel me pratite? Znači, nije nešto svejedno I to je krasan primjer, jednostavan primjer Koji oslikava ovu situaciju ja kad mene, evo baš sam u Zagrebu kad sam dijelio, ja nemam glavobolje, nisam nikad ima, nekad onako znaš nešto te hoće napast. Dijelio sam ove one one letke, sam dijeluo Zagrebu za seminar i tamo na cjetnom trgu danput oštra bol u glave, onako znaš, odjedanput, od nigdje. ja onako se skužim kaže, nećeš, jednostavno nećeš u ime Isusa Krista nećeš, nećeš. I hvalati Isusu, odmah stalo. Jel to vam izgleda kod nadmoć? Jel to vam izgleda kod uprte se džavl I on će pobješati vas? Meni da To se nudi u odnosu na sve od žavla, Ne na nešto Jer ne radiš ti to svojom snagom Nego njegovom snagom Za njega je svejedno Znači, mi imamo kao blagoslov Koji je konačni blagoslov ali blagoslov koji kulminira koji, koji sve ovo Dovodi do punine, jer mi s ovim svim Skupa izlazimo u svijet I mi trebamo nešto napraviti za ljude Oko nas, ne kukat s njima zapomaga, donijet mu limuna I, i čaja i onda, onda plakat Zajedno s njim na krevetu, nego ih Dignut iz mrtvih, ovu knjižicu koju sam Napravio, mi sad nastojimo Ne nastojimo, ja ću to sad slati po Hrvatskoj Ima par kombinacija, znači Imaju te kuće za palijativnu skrb, To su ljudi koji se brinu da neko umre kak treba Ja ne mislim da oni umru kak trebaju Nego da ožive kak trebaju Pa neka umru zdravlja ako će To mi je namjera Ne kukati za pomagac njima To je mentalitet pobjednika, je tako? Isus Kristus po 1. Ivanovoj 3.8 je došao Uništi dijela džavlova I ako razumijemo odakle bolest Koji za nje Mi ćemo se aktivno bori protiv nje, je tako? Sredstvima koja nam je On osigura Po njegovim uputama I uć u pobjedu Uvijek u svemu nas uvodi u pobjedu Nadmoćno Kraljeva tvojom životu Pojednome Po Kristu Isusu jer smo na ovom svijetu, kakav je On bio Ne znam da li ste primijetili, svi su trčali vrazi od njega Kontrolirao je vremenske uvjete Imao je zaplatiti porez iz ribice Znači, nije, nije da mu je nešto falilo I čak što je dao život, nije mu ga uzao sotana Nego ga je on dao Ja ga imam vlast, dat i uzezda Neko ne bi mislio da je križ poraz, križe pobjeda On je smrću pobjedi onog Koji je gospodario nad onima koji su se strašili smrti on je smrću to su hebrej 2:14. On ga je smrću pobjedio njegovim oružjem. Izvadio otrov iz otrovnice, napravio protuotrov. Ja sam vam još sad mislio kad smo već tu uh, povezati jer vidim da tu postoje neke zabune. Ja sam vam mislio još povezati da vidite da sveto pismo Bez izuzetak, osim na jednom mjestu u Ivanu 9, u prva dva, prva dva stiha Govori se o slijepcu i odrođenja I samo na jednom mjestu u Svijetom pismo Kad su Isusa pitali ili se iznosi situacija vezana za bolest i grijeh Ali učenici su pretpostavljali Da je i ta bolest posjedica grijeha Jer se to vidi po njihovom pitanju Tko je kriv za to što je on slijep? Da li on ili roditelji? Znači normalno uvijek su grijeh i bolest povezan, ali Kri je rekao, ne Ova situacija je da bi se očitovala slava Božja Ne druge situacije E sad, znači, ako nije On i roditelji, moga biti didan Jel' tako? Zašto bi ti odabrao da je baš tvoj slučaj da si ti super, da ti ništa ne fali, da nisi u grijeko Zašto ne bi odabrao da ti je dida kriv? To su jednake mogućnosti Pismo ne stoji ni za jedne od njih, jel' tako? E, ali pismo kaže, da ima stvari koje su tajne To je ponovljeni zakon 29.29 29. Tajne stvari ostaju u gospodinu Ali one koje su objavljene, one su za nas i našu djecu za uvijek Prema tome, On je nama objavio Da je u 99% slučajeva bolest povezana sa grijehom Pa sam, ja mislio, jer je ovaj seminar je nekako u u tom pravcu Pokazat da iz pisma vidite da je to nerazdvojno povezano, je tako? Pa će onda sad odmah citirati, to se meni jako sviđa Ovo što smo do sad citirali, a to je Izaja 53, 4 i 5 On kaže, znači tu vidite u jednoj rečenici, to je iskupljenje On je došao i on je na križu nešto napravio, to što je napravio opisano v Izaji Kaže ovako On uze na sebe naše bolesti i naše boli Govori o bolestima i bolima O patnjama, o nemoći i o slabosti Dok smo mi smatrali, to je manje važno Da ga Bog bije i kažnjava Pazi sad ovo Ovaj rečenica, Zbog naših grijeha Znači, povezano istom daku Njega probodoše Grijesi, bolesti, boli, patnje, muke Radi naših opačina I to su grijeze Njega satriješe Kazna, radi našeg mira, pade na njega I sad opet, ista misa ista rečenica Njegove nas rane iscijeliše Ali vidite poveznicu Nerazdvojivo Kad onda psalmist u 103. psalmu gleda u to On opet povezuje direktno To je stih 23, 103. psalam Dušo moja, ne zaboravi Slavi gospoda, sve u mene sve ime njegovo Dušo moja, ne zaboravi gospoda I sva njegova dobročinstva On te pazi sad Oprašta sve tvoje grijehe On te iscijeljuje sve tvoje bolesti Znači, direktno povezano Grijeh i bolest u jednom dakvu Je li tako? Onda imamo ono što smo spominjali tamo U petom poglavlju Ivana Tamo je on, znači, streo čovjeka Koji je bio jako dugi niz godina bolestan I tamo je bio pored pet tremova, Pored izvora, ili pored fontane Gdje bi nekad anđel zamutio vodu Da prvi koji dođe i dotakne tu vodu Može ozdraviti. je tako? Isus je došao, pita ga želiš li ozdravit On je počeo gledati ovam U mu je rekao, uzmi postelju i hoda I kasnije ga je sreo u hramu I rekao mu je, idi ne griješi više Da te što gore ne snađe Znači, opet je povezao njegovo oboljenje sa grijehom. Je tako? Onda imate određenje za cijelu crkvu. To je u Jakovljevoj 5. poglavlje, stihovi 14 i 15. Kaže: Ako je netko među vama bolestan, kojim slučajem, neka ne ostane bolestan. Nego neka zove starješine crkve Ja vam dodajem zbog boljeg razumijevanja Ovo što čitamo između redaka Neka zove starješine crkve I on mu neće reći ostani bolestan To ti je Boži blagoslov Nego će ga pomazati uljem u ime gospodnje. I molitva izgovorena s vjerom će iscijelit bolesnika I gospod će ga podignut Znači iscijeljenje bolest Iako je počinio greh Iako je počinio greh bićemo mu oprošten Znači, opet u istoj rečenicu, istoj misli, bolest i grijeh I onda odmah nastavlja 16. stih sad, gleda u crkvu Ispovijedajte jedni drugima grijehe I molite jedni za druge da ozdravite Opet grijeh i bolest Jel, Vidite poveznicu U istoj rečenici Onda imate To nisam siguran di, ali to ćemo naći To vam je, ja mislim, Luka 5 Imate situaciju gdje čovjek bio doveden samo malo Gdje čovjek bio doveden Paraliziran Sad mislite vi da dođete paralizirani kod doktora a Doktor vam kaže oprošteni su ti grijesi Jer to mu Jezus rekao Onda su se pjesmoznanci i farizeji počeli bunit Kako je onda ima vlast opraštat grijehe Ondan je on rekao, pa dobro, što je lakše što je lakše? Što je lakše? Znači to je luka 5, pogledaju sedamnaest do dvadeset šest i onda Kažu farizeji i učitelji zakona, hoće reći teoloze i, i ovi upućeni, tko je ovaj što huli, tko osim Boga može opraštati grijeh, je tako? Znači, on je vidio čovjeka kojeg su ljude donijeli na krevetu kroz krov, oduzetog. I sad vi gledate fizičku bolest i on njemu kaže, oprošteni su ti grijesi. Hoće reći da ako hoćeš da ti se fizička nemoć makne, morat će ti grijeh bet prije toga maknuti. To Isus hoće reći. I onda, nakon što su oni hulili, Isus je znao što misli i odgovorim, zašto tako razmišljate, što je lakše reći, grijesi su ti oprošteni ili ustaj i hodaj Sin čovjek ima vlast na zemlji praštat grijehe Ako kažem ovom čovjeku ustani i hodaj, znaćete uistinu da imam vlast Zatim je rekao uzetome, ome, govorim tebi mladiću Ustane, uzmi svoj ležaj Idi kući Znači, prvo mu je oprostio grijehe Pa mu je onda rekao da ustane Ili mu je onda znači Dao snagu da ustane Je li vam jasno opet poveznica Ok E sad, ima ko kojima ni to nije dosta Onda imate znači Sto psalam Ima stih dvadeseti Ali ja ću pročitati uvod Čuveni dvadeseti stih stosednog psalma Kaže, on posla svoju riječ I iz cijeli i njihovu dušu izbavi iz jame grobne Ali pazite sad ovam Pazite sad do. Kaže Bezumnice, čitamo 17 stih Bezumnice su stradale zbog svojih prijestupa I zbog svojih nepravdi Zašto su stradale? Zbog svojih prijestupa I zbog svojih nepravdi Njihovoj duši gadilo se svako jelo zna da ima bolesti da nakrade se gadi svako jelo recimo rak jedno od njih cjeva ili takve stvari i došli su do vrata smrti zašto su došli jer je bila njegova volja jer je on počastio s time ne piše jasne glasno bezumnice su stradali radi svojih prestupa i svojih nepravdi tad su povikali Gospodu znači oni su shvatili no čemu se radi i digli su pogled k njemu i povikali k njemu u svojoj nevolji i on ih je izbavio iz njihove nevolje Posla je svoju riječ i izcijelio ih Riječ kaže da se obrati od mrtvih dijela Da prime Krista i s tim oproštenje grijeha I onda po oproštenju grijeha Onda prime oslobođenje od uzroka onog što njih muči To riječ govori To je uključeno, on posla svoju riječ Nije to neka druga riječ e, Onda imamo dalje Imamo 38 38 psalam Kaže nema treći stih Čitamo do sedmog stiha nema ništa čitava na mom tijelu Nema mira u mojim kostima Zbog mojeg grijeha Zbog čega? Jer to zato što mu je Bog rekao da Nek malo pati, nek ga bole kosti, nek mu već što god, ne nema, ničeg, nema ništa čitava na mom tijelu Nema mira u mojim kostima zbog mog grijeha Jer su se popila moja bezakonja iznad glave Otežalo mi je teško breme Usmrdile su se moje rane I zagnjojile zbog moje ludosti Ne zbog Božjeg blagoslova Mislim, ja vam pomažem po putu Ako na, na pravi način primite krista I razumijete ovu situaciju, ozdravićete Evo, baš je bio u zadru jedan, mla, jedan mladi čovjek, i on je to u crkvi, vjeranje je, protestant se ali nije razumio princip Kad je razumio princip I kad se ja rekao, njegovim ranama, vi ste izcijeljeni On je rekao, ja sam izcijeljeni, nakon dvije godine mu je artritisnjesta Tog trenutka, nakon toga je do svjedočanstvo tamo pred svjim ljudima Tog trenutka Iskrivio sam se i pogurio preko svake mjere, tužan idem po cijeli dan jer su mi krsta puna vatre i nema zdrava mjesta na mom tijelu. I sad ide dalje i dalje i dalje i dalje, nema veze, idemo 18 tih jer ću priznat svoju nepravdu u muci sam radi svojeg grijeha. Što vogađa na pravo mjesto, al tako? Mislim morate doznat gdje je problem, inače ga nećete nikad riješiti. Jer zamislite da je problem u tebi a ti misliš da ti uvijek kriv susjed. Pa onda država, pa onda vlada, pa onda ovi malo dalje susjedi da je Stalno neko kriva, ali ako ti ne spoznaš gdje je problem, problem će se širiti, je li tako? Zlo, kako vidite, na vlastitom tijelu, ako ga se ne locira i ne makne, ono se širi Je li tako? <hah> onda Imate 41. psalm, pazi sad ovo, četvrti stih a ja sam rekao Gospode, budi mi milostiv cijeli moju dušu Jer sam sagriješio protiv tebe Jer sam sagriješio protiv tebe Ono što vam s ovim hoću reći je radosna vijest Ona se odnosi na sljedeće Da ako bi razumjele da su naši problemi u tijelu Trenutno, ali i u materijalnoj sferi i u glavi ili ti ga u duši ako su psihički povezane sa našim grijesima ili kršenjem reda i ako bi spoznali da je lijek za to dan na križu u Kristu Isusu koji se ponudio na smrt da nas oslobodi od svega toga i ako nam je milostivo uručio to i daje nam na dar Što mi trebamo primit povjeri vjeru ono što piše Da se nama nudi zdravlje i oslobođenje od svih tih problema odmah To vam je radosna vijest, zato se zove radosna vijest to je obavijest o onome što je Bog u Kristu napravio za cijeli svijet. Grešnike je oslobodio od grijeha i nudi im opravdanje i čistu što i nijedna druga vjera ne može dati jer oni to hoće svojim djelima samo kažnjavanjem, tko znači odricanjem, ovi se zatvaraju u pećine tamo na Tibetu onda ostanu bez vida, ovi ne znam što rade, di se zatvaraju, to vam krist daje ovako. To je razlika između dijela i milosti koja je dar. To je svrha Njegovog dolaska, Da nam da u jednom potezu Svaki blagoslovna dar kojega primamo sa zahvalnošću u vjeri I dajemo u srcu zari Da ćemo živjeti dostojno toga I onda On hoće ostvari Svoju riječ u našim životima I to se događa Eto tu ćemo stati danas Što se tiče blagoslova i prokletstva Ja se nadam da vam je jasna ideja da postoje blagoslovi i proklesti. o Barto, pa vas molim da pognete glave u poštovanju, otvorite srce širom da blagoslovimo ovu riječ. Hvala ti hoće prije svega na tvoje riječi, budi zauvijek hvaljen zbog onog što si u Kristu Isusu napravio za sve nas na križu. Hvala ti i na tvoje riječi putem koje nam to objavljuješ i hvala ti na tvoj milosti kroz koju se stalno prisutan i čekaš da potvrdiš svoju riječ u srcima svakog vijednog djeteta. Ja te sad molim za blagoslov, za pomazanje na svakom riječi da u srcima onih koji su primjeli i povjerovale da ona je veličanstven plod zbog kojeg si posla svoju riječ. I hvala ti hoće u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen.